Och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 63 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast-par i pixlar. Jag som pratar heter Robin och mittemot sitter Filippa som vanligt. Hej! Hej! Hej. Hur jag länge? var pig. Ja, jag var pigg idag. <laughs> <laughs> ja. Nej, vi ska ju prata Final Fantasy 15 så att jag är ganska pigg idag. Ja. ja, men vad kul. Jag är också det. Jag har druckit massor av kaffe idag mm. för att liksom påbörja min Final Fantasy... Mm. pepp nu liksom. Men ja, ja jag mår bra. Det är bra, det är bra att gå in med mycket energi i det här avsnittet för ja. det, det kommer bli mycket snack. Mycket snack, alltså det kommer vara mundigare det. Ja. All the way känner jag. Eh, det är lika bra att lagra energierna liksom. Ja. Mm. För att svara på din fråga, jag mår bra. Eh, ja, cool. det, är det är helt lugnt för mig. Jag har laddat upp med en, en öl och eh, <laughs> några prillor snus här så att jag det här ska nog gå bra Jag tror Jag tror aldrig att vi har haft så här mycket anteckningar till ett nej. avsnitt någonsin Nej, alltså det är lite skrämmande Jag känner att jag skulle typ ha legat i sängen nu För jag ska öppna Affärn Ja. Så jag, ursäkta om jag låter jäktad men Too bad for you för det, här kom, <laughs> det här kommer ta ett tag Det här kommer ta ett tag, ja vi, men har väl, vi har väl valt att kanske liksom prata Final Fantasy 15. Um, det, det var ju ett tag sedan spelet släpptes Men vi, vi kände att vi båda två ville spela igenom det Låt det gå ett tag analysera spelet och verkligen liksom så ta in upplevelsen. Ja, liksom. det är allt för många dåliga recensioner på det här spelet av folk som inte ens har klarat det. Så jag känner att det här mm. spelet förtjänar ändå en ärlig chans av folk som har klarat det. Mm. Eh, hur många timmar det än får ta. Liksom. Men en rättvis recension. Ja, faktiskt. Och speciellt av det här spelet som visar en sån klar skillnad på första och andra delen. Mm. Ja, precis, exakt um, Ja, vi kan ju nämna lite snabbt Bara vad vi har spelat den senaste tiden här Som hastigast Absolut. Um, Jag har, du har tittat på Du ja. säger ingenting annat Du Nej. har tittat på jag, jag spelade typ fem minuter Ja, Resident ja. Evil 7 ja. ja Ja, vi återkommer till en annan gång Men vi har, vi har börjat spela det i alla fall mm. så att Och sen har vi ju fått hem Kingdom Hearts 2.8 också Mm men det har vi inte rört än. Vi har inte tid att prata om det i det här heller. Så att, uh, men det är bara liksom en mention. Ja, en mention, mm. ja. Exakt. Mm. Har vi spelat någon retro? Jag tror inte vi har gjort det, va? Nej. Ingenting, typ. Vi hade väl någon spelkväll finns Eller? Ja, ah, men det var bara vanliga medlemmar ja. ja, det vanliga, liksom. Um, Jag tycker vi dyker in. Ja, vi ska dyka in i Final Fantasy mm. XV. Vi ska prata lite grann först uh, generellt kring hur spelet liksom blev till. För att det här spelet har ju liksom varit under utveckling, kaninöron på utveckling eh, i, under utveckling i tio år. Det är mytomspunna Final Fantasy 15. Ja, ja, exakt. Så vi ska prata lite om det. Vi ska, sen så kommer vi liksom prata om vad, våra åsikter kring spelet generellt och sådär. Och sen kommer vi att avsluta avsnittet med att prata lite grann om storyn, vad vi tyckte om den. Och vi kan ju utfär, utfära här redan i början av avsnittet. En mega spoiler-varning för vi kommer spoila sönder hela spelet här nu. Ja, vi stod och vägde mellan att spoila eller inte spoila. Men alltså jo, vi måste det. För storyn ja. är på ett sånt sätt att det, jag tycker inte, det är svårt att prata om det här spelet utan att prata om storyn. Ja, då får man en sån här tråkig recension liksom. Mm. Vi vill hacka sönder spelet nu. So consider yourself warned. Ja. Nu är vi i alla fall i stämning känner jag här med lite fin Final Fantasy XV musik i bakgrunden eh, så jag tänkte väl att jag ska berätta lite grann om hur det här spelet blev till eh, och jag har skrivit en liten några rader här som jag kommer läsa innan till här nu så att <coughs> nu sätter vi oss i, i stämning här så att luta er tillbaka. Utvecklingen av Final Fantasy XV inleddes för lite mer än tio år sedan, det vill säga 2006. Då som en spin-off-titel kallad Final Fantasy Versus 13, och var planerad att släppas till Playstation 3. Det var också tänkt att spelet skulle dela universum med det kommande Final Fantasy XIII, därav namnet Versus 13. I regissörstolen satt Final Fantasy-veteranen Tetsuya Nomura. Vi fick tidigt ta del av en mäktig förenderad trailer som speglade en mörk värld där magi möter teknologi. En blandning av teman som har gjort spelserien känd över stora delar av världen. Där fick vi också för första gången stifta bekantskap med den svartklädd Noctis. Han står där i natten framför en enorm byggnad omringad av horder av soldater som senare anfaller honom. Till sitt försvar har Noctis flygande svärd till gjord av diamantkristaller som skyddar honom mot kulorna och en stor strid utspelar sig. Och detta kläs in av enormt pampig och dramatisk musik i mål. Sen efter det så var det tyst från Square Enix. Några enstaka trailers dök upp lite då och då under de kommande sex åren. Det kändes ändå oklart om spelet ens hade kommit någon vart i sin utveckling då nästan allt vi fick ta del av under dessa år var förenderade cutscenes och trailers. Det kändes som att spelet fortfarande bara var ett koncept mer än ett spel. En idé som ännu inte blivit något. Efter en lång tids tystnad blev det tydligt att spelet befann sig i någon form av development hell. En del källor hävdade till och med att spelet var slängt i soporna. Jag och många andra som ville stifta bekantskap med denna ovanligt mörka Final Fantasy-titel väntade spänt och länge. Vi fick vänta fram till 2013 innan ny konkret information om spelet släpptes och det var mycket som hade ändrats under de senaste åren. Förutom att spelet hade bytt spelmotor så hade vi även en ny person i regissörstolen Hajime Tabata som visserligen inte var ny för Final Fantasy serien då han tidigare regisserat spel som bland annat Final Fantasy 7 Crisis Core. Hajime Tabata har under den senaste tiden dock hävdat att spelet knappt ens var påbörjat när han tog över rollen som regissör istället för Tetsuya Nomura. Men den stora händelsen år 2013 var att man nu ändrade spelets titel från Versus 13 till 15, då det inte längre hade någonting att göra med Lightning och hennes äventyr i tidigare utgivna Final Fantasy 13. Här startades hela utvecklingen av spelet om man såg över och gjorde om och ändrade väldigt mycket från Nomuras originalkoncept av spelet. Storyn skrevs delvis om och karaktärer fick en omdesign. En del karaktärer från tidigare trailers plockades helt bort och ersattes av andra och mycket av det vi sett i tidigare trailers skulle aldrig dyka upp i det färdiga spelet. Det var inte längre Tetsuya Nomuras Final Fantasy XIII versus utan Hajime Tabatas Final Fantasy XV. Det ska dock säga att, sägas att många delar av Nomuras koncept från manus, miljöer och karaktärer ändå skulle ta sig in i det färdiga spelet. Man valde nu också att gå all-in på Final Fantasy XV och expanderade dess universum innan spelet ens hade släppts. I mars 2016 hölls ett event kallas Uncover Final Fantasy XV där vi fick reda på allt om Squares stundande planer för spelet och dess nu redan utvecklade värld förutom spelet som nu skulle släppas den 30 september skulle man även få långfilmen King's Glaive Final Fantasy XV. En datoranimerad film med stora skådespelarnamn bakom rösterna. Vi skulle även få animeserien Brotherhood, ett mobilspel och en massa annat. Några veckor senare utannonserades dock att spelet skulle bli försenat ytterligare två månader. Men den 30 november 2016, alltså ganska exakt tio år sedan- efter utannonserandet fick vi till slut stifta bekantskapen med en svartklädda Noctis och hans tre vänner i ett äventyr som blev ganska långt ifrån vad det egentligen var tänkt att vara. Ja, det var lite, lite... Vad fin. Tack. Jag, ska, jag försökte... Alltså det finns väldigt mycket mer detaljer om den här utvecklingsprocessen Av Final Fantasy XV Men jag tyckte att det här liksom är så, så jag det väljer var samman. Ja, Det var en liten summering liksom. Och jag känner att det här spelet Och framförallt den här recensionen Kräver en liten background story För ja. att det här spelet Har inneburit så mycket För, för dig ja. Framförallt och för alla människor Som liksom fick upp ögonen för Final Fantasy 13 Versus Mm. Så det behövdes, tack för det Och jag tänkte på det också, vi, vi sa det här innan Att ifall Final Fantasy 16 också tar 10 år på sig Så är jag 40 år när det släpps Så det är ja. deprimerande att tänka så <laughs> Vi kommer nog spela tv-spel då också Ja, vi, vi kommer ju nämna också här Att vart då den här anime och filmen liksom Existerar i Final Fantasy 15 tidslinje, men vi ska inte bli allt för Tekniska med det, utan det är fortfarande spelet Som vi kommer fokusera på i det här Precis. avsnittet Ja mm. Final Fantasy 15 släpptes 2016 som bekant då Utvecklat av Square Enix Business Division 2 Och är släppt till Playstation 4 Och Xbox One Det ryktas även om en framtida Release för PC Manus av bland annat Katsushige Nojima som var med och skrev manus till Final Fantasy 7. så. Eh, ja, Final Fantasy. Eh, världens mest kända JRPG-serie som har gått ifrån ett ganska strikt narrativ och eh, turordningsbaserade strider till en mer öppen värld och strider i realtid. Vi får som prins Noctis och hans tre kompanjoner Prompto, Ignis och Gladiolus Ta del av en resa som ska leda dem genom öppna landskap, dungeons Och slåss mot stora bossar och utforska den fantastiska världen i oss mm. Bra Det är typ det <laughs> Ja, eh, men jag tycker att vi hoppar in i storyn ja. lite mer än bara det du nyss nämnde Mm Hela den här resan börjar i staden Insomnia, som är en, en modern, högteknologisk stad kan man säga, där kungahuset Lucis styr, eller Kaelum Lucis. Deras främsta uppgift det är att skydda en kristall som finns i staden. Och den har under alla århundraden berikat den här kungliga familjen med förmågan att använda magi. Gudarnas magi till och med Och det har faktiskt funnits fler kristaller Men den som de har Det är alltså den allra sista Och vi får bekanta oss med Prins Noctis, Calum Lucis, En ganska bortskämd Och apatisk un ung man eh, Som tillsammans med sina Tre kompisar, eller tre följeslagare Lämnar staden då i början på spelet För att ge sig ut på en resa De ska nämligen åka till Noctis trolovade det vackra oraklet Luna Freja. Men efter bara en kort tid ute på vägarna så slås de av nyheten att deras älskade stad Insomnia har attackerats. Och det är av det närliggande landet Nifelheim. Och de har en skitcool, gigantisk, robotliknande armé med sig. Men det här gör ju liksom att prinsen och hans tre bästa vänners resa ja den blev ganska mycket farligare och de måste istället liksom bereda sig för ett slåss för sitt land och framförallt då för den här kristallen då som Nifelheims imperie vill åt. Och imperiet de utför även experiment och det här gör att de, de kan frammana demoner som kommer fram på natten. Så Noctis måste verkligen kliva i de stora skorna och ja, bevisa att han är värd i tronen i insomnia och besegra mörkret för alltid. Och då kan jag ändå bara nämna här- att i filmen Kingsglaive- då får vi istället följa kungen Regis- som är då alltså noknis pappa- och hans privata armé som då kallas en Kingsglaive. Och de då slåss mot imperiet under det här anfallet. Och ja, vi får lära känna en hel del starka karaktärer- varav en del även förekommer i spelet. I animen Brotherhood- så får vi även se hur de här fyra vännernas resa börjar- Alltså från det att de lämnar staden Tills att du som spelare tar över Så får vi lite background story Kring alla de här grabbarna då Vilka de är och vad de gjorde innan etc. Så ja, det är den Nervkittlande storyn i mm. spelet Jag ska en sak här redan nu mm. Vi ska ju prata om våra åsikter Kring storyn senare Men redan här är det ganska rörigt Ja, tycker jag. Ja. Alltså, det är just det här med eh, Att vi, vi, vi, ja, vi, kommer till story, kommer vi kommer till storyn sen Jag, jag har mycket det. att säga om storyn i det här spelet ja, um, ja, det jag vill veta nu av dig Det är liksom ditt första intryck Det här är Tiden öh, Nu börjar vi om mm -hmm. Jag känner så här. Mm. Vi måste ju bara nämna att det är så tokigt Att du får hem spelet mm. Och vi bara några timmar efter det Insjuknar i magsjuka ja. Nästan som att hela universum bara Hindrade dig från att spela det där spelet Ja. jag har väntat i tio år, jag kan lika gärna vänta en och en halv vecka till. Mm, mm. Så hur kändes det när du väl satt där? Vad var ditt första intryck av spelet? Alltså jag, jag visste ju att det här spelet skulle släppas i en demoversion då eh, lite tidigare som kallades för Episode The Sky, där vi fick liksom testa spelet, man fick prova lite missions, man fick liksom ta del av karaktären lite grann och sådär. Eh, sen spelade jag även Platinum Demo och det japanska eh, demot som släpptes sist, ganska nära release. Så jag, jag hade ju ändå testat spelet liksom så jag visste ju vad det var jag gav mig in på på ett sätt. Men samtidigt som jag precis hade börjat mitt stora äventyr som jag hade väntat på i tio år, jag har hypat upp det här spelet. Något så grönjävligt. Och så insjukna hela vi familjen i magsjuk. Och jag bara, det här är någon som straffar mig. Det här händer inte. Det här händer inte. Nej. Och jag ser liksom mina polare på Facebook bara, oh, nu har jag spelat 40 timmar här. Jag bara, Ni har inte barn och ni är inte magsjuka. Det här är fan orättvist Alltså ja. så här, men sen Vi blev friska eh, Saker återgick till det normala Och jag fick äntligen sätta mig ner Och spela den färdiga versionen Av Final Fantasy XV oh, Som jag hade längtat alltså det, är, det är tio års Hype Som förkroppsligas Och tar sig ut Ur mina fingrar Och in på den här handkontrollen och ah, ja. först, Första intrycket Är att det kändes jävligt bra det är så. ja hur, mm. hur känns det för dig? Du, du har inte varit riktigt lika hypad. Eh, för att när vi träffades Då, var jag, då satt jag på hype-tåget Inför det här spelet och bara kolla in de här trailers De ser ja, bra ut alltså, Du spelade ju spelet före mig För jag var fortfarande fast med Witcher Just det. Under den tiden Så alltså, innan perioden innan jag satt där själv med spelet Då var jag redan trött på det ja Du hade sett så många trailers Jag som, hade sett ja. så mycket och du var tjatad Det var det enda du pratade om <laughs> Så jag bara det där dumma spelet alltså och, och du sa det att du kommer älska det här spelet liksom. Ja. Så jag kände att jag gav det kanske inte en ärlig chans från början riktigt. Jag, jag vet inte riktigt men alltså det här är ju verkligen spelet som man har väntat på och jag tror att för många så är förväntningarna så pass stora att man, man kan inte riktigt se klart det är så lätt att bli partisk Och se förbi det här nostalgiska skalet mm, mm. Men jag tycker att spelet verkade spännande Lovande, vackert framförallt Jag upplevde att Noctis hade en väldigt ansträngd relation med sin far Och det gjorde att jag blev nyfiken mm, Jag tyckte att det verkade väldigt intressant Jag ville veta mer om det Men jag blev även irriterad på Noctis mm. Jag tyckte att det var lite så typiskt att han skulle... Var som han alltså, var. till en början så påminner han ju mycket om andra Final Fantasy-hjältar till exempel Cloud Strife eh, Squall Leonhart alltså just det här med att det, det är typ en grabb i 20-årsåldern som är typ bitter på vi ska inte gå in på karaktären. Nej, jag än. vet men jag, vill, jag vill bara säga det det, där, ja. det är ju mångas första intryck kring honom liksom. och han är ju ändå en ganska väsentlig del av hela den här sagan eh, men du, du, du sa nostalgisk där och det är lite kul för att Eftersom att den första trailern för spelet liksom är tio år gammal. Så att, änt att äntligen få spela spelet det ger ju typ en nostalgisk känsla eftersom att det var typ tio år sedan man såg trailern. Ja, för dig gör det, det. Ja. Och för alla andra liksom inbitna fantasy fans. Mm. Det är så, så konstigt att ett nytt spel kan kännas nostalgiskt eftersom att trailern är så jävla gammal. Ja, men man har väntat på det så länge. Ja, det, det, det är bara en rolig, en rolig grej mm. som faktiskt är ett första intryck. Att mm. äntligen får jag spela det här mm. gamla spelet. Eller det är nytt men det känns gammalt. Typ. Exakt. <laughs> Jättekonstigt. Men. Vi ska gå in och prata lite grann om alltså, presentationen av det här spelet. Vad är det vi ser? Vad är det vi hör? Eh, grafik, ljud allt sånt där. Vad är det första som slår dig? liksom alltså När det gäller utseendet i, den här, i det här spelet så tycker jag att eh, alltså det är <laughs> shit vad snyggt det här spelet är. Mm. Så känner jag rent spontant. Alltså miljöerna är så sjukt vackra. Det är djupa skogar, det är landsvägar, öknar, berg, stora sjöar. Det är väldigt, väldigt vackert. Men det jag tycker, det är att det är liten variation. Mm. Alltså de här böljande gröna ängarna, det, det tröttnar man på efter ett tag. Och nu kanske någon tänker så här men då? det finns ju vulkaner, det finns grottor, sumpmarker. Jo visst, men rollspel att ha med nästan alla årstider i spel. Mm, Lite mm. mer variation i alla fall. Växla mellan sommar och vinter kanske. Det, det kanske inte behövde vara så dramatiskt, men jag hade väl att se fler miljöer. Ja, snölandskapen i det här spelet får vi bekanta oss med under en väldigt kort tid. Alltså det ja, vi snackar kanske tio minuter. Typ. minuter Medan vi, nästan större delen av spelet har liksom bergsområden och gröna fält. Det är typ det. Men det, det som jag tänker på presentationsmässigt, är att det är en väldigt vacker värld, som du säger, men den känns ganska eh, tom. Alltså det det jag hade hellre velat ha. Det, visst, det finns mycket dungeons och sånt där. Det är liksom. Det här kommer vi komma in på senare. Men, men jag menar med att jag hade hellre velat ha liksom små konstiga udda platser som du kanske bara... Just där finns det en liten konstig butik under den här stora stenen som ja, är här. Ja, exakt. Alltså liksom lite lite mer, mer kuriosa. Ja, och lite mystiskt. Lite mer... Liksom att man blir belönad för att utforska. För jag tycker inte riktigt att man blir det. Men mm. ja men nu ska vi prata grafiken då. Alltså, det var det vi var inne på här. Det, det, det är väldigt vackert. alltså Det är ett, <här> det, det är ett väldigt vackert spel. Väldigt um, vackert. Det stora kristaller som reser sig ur vulkaner ja, och absolut. i mitten av liksom landsvägar. Så jag gillar att de blandar den här klassiska Final Fantasy-estetiken, just det här med kristaller, mm, med mm. moderna städer. Ja. Det tycker jag är väldigt fint. Jo, precis. Och de här stadsmiljöerna som vi får ta del av i slutet på spelet de är väldigt, väldigt vackra också, men... ja. Ja, de är trånga och, och jag hade gärna velat utforska dem lite mer faktiskt. Ja, jo precis. Men som sagt, som du sa, det, till största del så är det ju de här liksom, stora fälten och bergskullar och liksom, lite skog och sådär. Det känns lite som att man är ute i skogen och går ibland. Man mysigt. kanske hade velat ha en lite mindre värld på bekostnad att det fanns lite mer saker att utforska. Jo men precis, exakt. Men en, en sak som jag, som jag minns tydligt nu från min genomspelning av det här det är när man ska åka... Uh, vi har ju en bil som vi åker i Som heter The Regalia En jättekol svart bil Man kan lyssna på cool musik När man åker runt också <går> uh, Det är resan när du ska åka till den här fyren Innan du ska åka båten Vid, uh, i, ungefär i mitten på spelet uh, och, Från Hammerhead Ja, du ska åka för att uh, åka båten Jaha, Vid ett senare tillfälle över till fyran. Ja, uh, den när du åker liksom, i Regalia bilen längs den här kusten. Liksom, och du ser liksom, vilddjuren springa runt nere vid stenarna där och vågorna slår. Ja, det är väldigt upp. levande. Och man ser vinden blåser. Så här. Det, det är alltså, väldigt, väldigt vackert. Det är, ja, som, det. Så här, det är det här jag har väntat på, kände jag när jag liksom spelade just, de, de, just den delen. Alltså. Den, för den är väldigt, väldigt vacker liksom, när du åker längs kusten här. det är Absolut. Ja, mysigt, jävligt mysigt faktiskt. Eh, vad tycker du om ljudet i det här spelet då? Ja, alltså Okej, okay, jag ska vara ärlig Det är ett av de bästa Final Fantasy-soundtracken någonsin Det är så Ja, det tycker jag Alltså det är oh, Jag vet inte, y Yoko Shimamura Som är kompositör till det här spelet eh, Hon är absolut inte ny För genren, hon har ju jobbat på Kingdom Hearts eh, Super Mario RPG eh, Så jag menar hon, hon är ganska inbiten i Vad som krävs för att göra ett bra soundtrack Det, visst, det är så här. Om man ska se det rent objektivt Mycket av Nobou Matsus verk I de tidigare Final fantasy spelen När det kommer till musik Är ju fantastiska verk Men, men, men Yoko Shimomu Shimomura Förlåt, jag slaktade japanska namn här Hon kommer med någonting ganska Alltså det känns fräscht liksom, för hon, hon blandar rätt mycket coola stilar Det är liksom allt ifrån lite rockabilly Till liksom de här stora liksom Skyrim-liknande oh, låtarna Det är det värsta att huvudtemat är väldigt huvud, lik eller typ så Battle Theme låter typ exakt som Doval King, eller Doval Ja, Det är inte Battle Theme, det är ju den låten som heter Noctis Apocalypse ja, eller något, ja. Ja. Den är väldigt lik. Dock går vi kollar upp det här. Vi var ju nyfikna. Ja. Uh, de går i olika tonarter, men melodierna um, är väldigt lika. Mönstret. Mönstret är väldigt likt. Uh, jag skulle säga en sak också när vi fortfarande när vi pratar om grafiken här innan. Jag skulle vilja säga att Alltså animationerna på karaktärerna är fenomenala. Speciellt i, i strids... Alltså när de slåss. Stridsanimationerna är riktigt snygga. Så alltså Jag såg... Och många av de här grejerna händer ju så snabbt. Så man hinner liksom inte riktigt uppfatta det. Men när jag under en scen i spelet slåss tillsammans med en av de här karaktärerna som kommer och går. Tidigt i spelet Kor. Kor Leonis är ju med... Eh, och han har ju ett katanasvärd. svärd Vänta, vad heter han? Kår leonis. Ja, det <laughs> låter som Cor <Corleone>, Don Corleone. <laughs> okay. Cor jag vet inte hur hans efternamn uttalas Leonis, tror jag, Cor i alla fall c -O -R. Han liksom eh, kastar sitt svärd Till Noctis som fångar det i luften Och kastar det på fienden Alltså såna. den animationen den är så otroligt snabb. Den går på liksom 1,2 sekunder. Men om man liksom tittar på det i slow motion, man blir så här: bara, Damn! Ja, det är väldigt snyggt. Fluid animation, mm. alltså, det är, det är riktigt snyggt. Eh, sen så, alltså, om vi ska se till hur, hur Noctiz och hans kompisar ser ut. Väldigt väldesignade liksom, en miljard polygoner. Och så jämför man det med typ stadsborna i staden. Och det är väldigt stor skillnad. Det är en extremt stor skillnad. Det känns som att man lever i. Typ. De har använt typ flera eh, modeller, samma modell på flera invånare. Ja, och och de skulle... kan liksom gå bredvid varandra. Ja, exakt. exakt och Jag, jag skulle ändå också säga att det känns liksom som att Noctis och de andra kommer från en planet där människorna är snyggare. Ja. Typ. för att Alla NPCs är ganska fula eh, och man märker liksom att Noctis och de andra har fått väldigt mycket mer tid i, i, in, i utvecklingen än vad NPC:erna har fått. För de, de ser ibland liksom gräsliga ut. Mm. Och det är, det är lite tråkigt. För de känns som att de kommer från olika världar nästan. Men det är ja Det är, det är bara en liten nitpicking-grej <laughs> som jag är inne på här. Mm. Uh, och sen också ljuset i spelet. Alltså vi har ju då en dag och natt som rör sig. Och framåt eftermiddagen så blir det liksom lite mörkare och sådär Det är väldigt snyggt. Men ibland så blir den här skuggningen jättekonstig. Jag, jag fick liksom någon jättekonstig vinkel på mina gubbar under en kattsin när det var eftermiddag, så de såg ju typ silvriga ut. Alltså de ser ju typ som silversurfer allihop. Menar du på foton eller liksom i realtid? Nej i realtid under en Okej, cutscene Nej det har aldrig hänt mig so Solen liksom låg i ett läge som gjorde att karaktärerna blev typ gråa ah. Och det såg jättekonstigt ut men... Det har jag fått på foton har Ja jag. exakt Att de ser jättekonstiga ut liksom mm, mm. Men overall så är det ett skitbra jobb när det gäller eh, dygnen Ja, ja absolut alltså att, otroligt. Jag tror att det är eh, Är det så att Ett dygn på spelet är en timme i realtid. Eller om det är typ att dagen är en timme och natten en timme mm. i realtid så att säga. Något sånt kan det vara. Något sånt alla mm. fall. Det funkar väldigt bra. Natten och dagen känns lagom långa. Liksom. Ja, verkligen. tycker jag. Och när vi ändå pratar lite ljud och sånt som vi var inne på tidigare här. Vad, ty vad tycker du om röstskådespelarna? Jag vill prata om ljudet först. Ljudet först? Musiken som mm. du var inne på. Ja, jag vill förlåt. gärna vi hopp, säga vad jag tycker vi hopp, om det. Vi, vi har så mycket att säga så vi kommer hoppa lite fram och tillbaka. Här. Ja, Nej. Men... Var... <laughs> uh, jag tycker att det här spelet har jättebra uh, soundtrack. Det är mm. liksom pumpig, klassisk musik. Absolut en värdig uppföljare till de här gamla spelen som har kantats av Umatsus fantastiska verk. Mm. Stridslåtarna, de är catchiga. De sätter sig på huvudet. Bossmusiken är episk verkligen. Dock gillar jag inte musiken när man är i städer. Alltså den är väldigt simpel jämfört med de här episka låtarna. Ja. Den känns lite fjantig och allt för casual liksom. Mm. Den värsta låten? Ja, det finns en sådan. <här> det vad ska svårt säga nu. Det är när man träffar bilmekaniken Cindy <här> som står och åmar sig till tonen av något countryliknande skräp. Usch, äh, Nu jo, jag avskid den låten. Den är så tompig och inte säger usch. Ja, det känns som att du kommer gå när vi pratar karaktärer känns att du kommer gå ganska hårt på Cindy då också. Känns det som. Jag får känslan av det. Ja, jag får känslan av det. Um, tror det du? Vilken låt tyckte du var bäst i spelet? Ja, men det är battle team. Den första battle team som är. Nej, troligtvis. Den här. Uh, uh, Skyrim lookalike. Ja, det är typ... Sambalike. Eh, det, det är den som är under bossarna när du slåss ja, mot exakt. de här. Ja, exakt. Och i slutet, den är ju liksom mest mm. episk. Mm. Ja, det, för de, de versionerna skiljer sig lite från varandra också. Jag föredrar den som spelas under striden mot Leviathan i Altisha. Okej, okay, så den kanske skiljer sig något, eller? Ja, du har, liksom, har typ en gitarr i... Som ligger där under och matar ah. lite hela tiden. Och sen ser liksom. Ja, med ett sådär. Och du har bättre koll på skillnaderna mellan. Ja, vad heter det när, när det steger i klassisk musik? Crescendo. Ett crescendo som, som kommer där i mitten och låten som att det är. Där bara sitter jag och bara njuter för den där musiken är så jäkla bra. Det är så sjukt bra soundtrack på det här spelet. Vissa låtar är verkligen så jävla spott. Ja men den är så det har liksom high and low tycker ja, jag. Ja. När det är bra då är det så sketans bra och när det är dåligt då är det så simpelt och tråkig musik tycker jag. Mm. Så tycker inte jag när det gäller de andra Fine fantasy -spelen. Nej. Alltså jag tycker andra Fine fantasy spel de saknar dåliga låtar. Mm, de mm. har bara vackra låtar. Alla är inte pampiga och episka, men alla tillför någonting. Ja, exactly. Här kände jag att det var lite. annorlunda. Visserligen, det här spelet ska ju liksom utspela sig i någon modern värld. Mm. Så jag förstår ju att allt behöver inte vara så där sagoliknande som i de andra spelen. Men när det var dåligt, då gillade jag inte. Nej. <staffning> vi hade ju faktiskt också Normaltvis när du liksom lämnar en stad I ett Final Fantasy och kommer ut på en världskarta Då har du ju oftast en liksom catchy melodi eh, Vi har från Final Fantasy 4 jag, jag, jag, jag, jag typ kände <staffning> inte igen När du, du sjöng Final Fantasy 7 <skrinder> ja. Och sen Final Fantasy 8 dun dun dun dun Ja, ah, den är inte så bra. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ah. I alla fall, det första som slog mig var att när du lämnar den här lilla bensinmacken där du börjar. Det är ingen musik när du kliver ut, ur, alltså ut i det fria. Men sen, om du går ett tag, då har du en liten world map theme som dyker upp. Som ändrar sig lite beroende på vart på den här världskartan... Du befinner dig. Du har jätte mycket tankar, känner jag. Ja, och sen när du då eh, går in på en bensinstation i det området, då ändras låten. Då ersätts de här flöjterna och, och pianomelodierna mot någon liten gitarr och trummer som griper in. Det är samma melodi, och samma låt, fast det ja, blir liksom det som en transaktion. Ja, exakt. Ja. Den går liksom över från att vara bara litet. Liksom lite ja, med stämningsfull äh, ja. musik Till att bli lite rockigare Det du menar är alltså Istället för att det är en låt När du är ute på världskartan Och att den liksom stängs av mm. Och att en ny låt börjar när du går in i en affär mm. Så är det samma hela tiden att ja, exakt, exakt. den liksom byter stil ja. När den går in ja. Det var snyggt Det tyckte jag var jättehäftigt faktiskt mm, uh, ja alltså Men generellt Soundtracket är som sagt Det är fan världsklass Alltså mm. Jävlar vad bra det är. <laughs> vi pratade, nu, nu ska vi prata om det som jag nämnde tidigare ja, här, röstskådespelarna. Vi spelade ju på engelska. Ja. Ehm, för att vid första intryck så kände jag att jag vill spela det här på engelska för jag tycker att röstskådespelarna verkar bra och ja. jag är väldigt nöjd med att ha spelat det på engelska. Ja med. Alltså vid första anblick, eller alltså tidigt i det här spelets eh, skede Mm. Eh, eller utvecklingen av spelet så såg ju alla karaktärer mer asiatiska ut. Ja. Nu gör de inte det längre. Det blir nog whitewashing där. Ja ah, mm, lite någonting. jag tror ja. det. Nej, men Noctis är väl den som ser mest japansk ut om man ah. säger så. Men de andra gör inte det. Nej. Eh, så jag kände att alltså, ska ett spel utspelas i Asien och karaktärerna ser asiatiska ut och det är liksom en klassisk sån setting liksom, mm. Då kan jag tendera till att spela på det språket som känns mest naturligt till den kulturen om man ja, säger så, ja. men här var det inte det. Det här känns som en västerländsk mashup, liksom. Just det, just att att har bensinstationer som är liksom klassiskt landsbygd amerikanska. Ja, alltså, exakt. Det känns, det känns lite amerikanskt, så där, spaghetti gillar västern ja, bitis. Så jag valde också att spela på engelska och mm. jag är jättenöjd. Ja, alltså vi har Ray Chase som Noctis, alltså jättebra jobb. Noctis Verkligen. är ju Noctis är ju en ganska han, han är en ganska Bipolär huvudkaraktär alltså han, han, han visar inte Så mycket känslor Faktiskt Men samtidigt så, så tycker jag ändå Att Ray Chase får liv I Noctis på, på, på ett sätt ja, absolut. Som Han känns liksom levande och Han känns Oh, för måste vi göra det här för? Alltså, Han känns som att han, han uttrycker liksom no Absolut, det på, måste vara svårt sätt. Att blåsa liv I en, en sån här likgiltig karaktär Ja, exakt, exakt. Men, men jag, jag det lyckades att, han verkligen sen, Utan att liksom förstöra karaktären Givetvis, ja. alltså han är ju fortfarande Likgiltig och bortskämd Men han känns verklig mm. And the Oracle Luna, Have also been uh -huh. pronounced Keep it on Don't bother. Hello? Core? So, you made it. What the hell's going on? Where are you? Outside the city? With no way back in. Makes sense. <sighs> makes sense? Are you serious? What about any of this makes sense? The news just told me I'm dead. Along with my father and Luna. Listen. I'm heading out to Hammerhead. <sighs> about the king. It's true. <sighs> If you're looking for the whole truth, you know where to find me. Get moving. Sen har vi ju även en annan karaktär som sticker ut väldigt mycket. Det är ju faktiskt Prompto, eh, Noctis sidekicken man ska kalla honom för. Nu har jag inte hans namn här, men han... Det är ju lite så att Tidus... Eh, han påminner jättemycket om, om Tidus ja, ja. i Final Fantasy X. Alltså, jag tror det först det var James Arnold Taylor, alltså Tidus röstskådespelare som Det förklarar var det. varför jag har gått igenom samma resa med Tidus som med eller med Prompto som med Tidus. Ja, Haste at first, ja. love at the end, at, ja. at the end liksom. Um, sen har vi även Darin de som uh, spelar Ardyn Isonia Som är en ah. mystisk karaktär som dyker upp i början av Vilket spelet. Vilket bra jobb han gör. Oerhört bra. Oh, jobb. ja. den alltså, karaktären är svår. Uh, ja, för, av många anledningar. Uh, så är han ganska svår att göra. Men, men uh, Darin de Paul som han heter. Jag vet inte om man uttalar det korrekt. <laughs> jag kan inte uttala varken. Det är tanken så namn eller asiatiska. Östiska. Östiska. <laughs> <laughs> Darin D. Paul, um, i alla fall, han, han, han, ger ett, han ger en stark karaktär till Ardyn. Alltså en, Ardyn är en mystisk karaktär och det förvaltas verkligen av den här röstskådespelaren. Han gör ett väldigt bra jobb i att hålla honom mystisk liksom, i tonen han pratar. Jag tycker det är alltså, jättebra arbetat, Välarbetat. Ja, absolut. Mm. Och sen också generellt sett, så um, om man ska prata liksom om manuset då, Översättningen och allt sånt där tycker jag känns. Det är alltid svårt att översätta ett spel från japanska till engelska som jag har förstått det som att japanerna har väldigt mycket ljud för sig. Det märker man om man typ ser anime. Det är mycket så här. Precis som kan betyda så mycket saker som saknar motpart i. I, ja, I våra delar av världen Vi, vi har ju inte de, de här små stönningarna i, uh, Nej liksom i... För oss betyder det något helt annat Om ja. du går och stönar varje gång du reser upp liksom. Exakt, men alltså Svårt att förklara Men det finns typ inget sånt Nästan alls i det här spelet Det är typ i första cut ja, som cutscene typ, Varje gång Noctis tankar ja. Så gör han lite sådana saker oh, shit. När han tankar Den cutscene är ju typ 10 sekunder lång Han stönar fyra gånger mm. Ja, det är så litt. Fuck my life. Oh, uh, vet. Han, han är en väldigt stönadig karaktär. Nu ska vi kanske gå in på spelets hjärta, som är gameplay. Ja, ja. det här är viktigt. Jag vill bara varna dig nu, Robin. Mm -hmm. För att det här har jag jättemycket att säga om. Ja, spännande. Så kolla hur mycket tid som finns kvar. Ja, vi har, vi har på, på bandet här så har vi två timmar. Ja, kvar. Men Rosa, så, ja, men då det ska nog det räcka. Ska nog, det ska nog räcka. Nej, men det jag vill ta upp främst här, som är liksom elefanten i rummet, mm. det är konceptet med öppen värld. Ja, tack. Ja. Det här är viktigt för mig. Jag brinner för det här. Jag älskar open world-spel för det är, det är spel som skräddarsys efter dig. Efter dina val, dina åsikter. Det blir din och min personliga resa i ett helt nytt, liksom, främmande och spännande land oavsett vilket spel det är. Liksom. Och alla spel hanterar ju det här olika, givetvis. Men någonting som alla har gemensamt det är att de låter spelaren fatta svåra val som liksom kan komma att. Ja, påverkar spelet på ett eller annat sätt Slutet ja, se, liksom. se typ Fallout eller Skyrim Ja, mm. exakt Eller F The Ja, för Precis. referenser mm. Och det här är liksom basic i open world spel eh, Och en annan sak som jag tänker på Det är att de är, ja, öppna Du ska fritt kunna vandra dit du vill Ja, alltså med vissa undantag Alltså kan en människa i verkligheten inte Klättra upp för ett 90-graders stup Så kan troligtvis inte din karaktär göra det heller mm. Men du ska känna dig fri Både i och utanför vattnet. Det är viktigt. Mm. I alla de här spelen så kan du vara i vattnet. Ja, just det. Det är sant. Jag blir trött av att prata. Men det här <laughs> spelet saknar båda de här elementära faktorerna. Mm. Spelet saknar viktiga, avgörande val. Och det saknar en värld där du fritt kan utforska. Mm. Nej, tänker någon nu. Men jo... Du kan inte gå i vattnet och du kan inte gå in i några som helst hus som man påträffar i vildmarken. Allt är stängt. Och det kanske är en sån här skitsak, kanske någon tänker. Men det är viktigt att du som spelare känner att världen du utforskar... Oj, förr. Men det är viktigt att du som spelare känner att världen du utforskar är just det. En värld. Inte bara en väg som... Du får uppleva på räls liksom, och att du liksom, korta promenader går in mm. i skogen lite då och då. Utan du ska uppleva en hel värld. Och det här kräver liksom att spelet har en form av underbyggande realism, eller vad man ska kalla det, i form av typ hus, byar, skogar, grottor. Saker liksom, som man kan utforska och som står på egna ben. Mm. Man kanske till exempel hittar ett hus med olika föremål i. Det kanske. Uh, en liten affär någonstans en liten affär. Det ska mm. finnas kläder, mat Någonting som gör att det syns att någon bor där Att det finns liv där mm. Saker som kanske inte tillför någonting till själva huvudstorien Men som bygger världen Och ser till att du som spelare bryr dig om människorna Och deras värld som du ska rädda Vilken jävla rant det där Ja. <laughs> och till poängen Jag blev sjukt besviken av det här spelet mm. När det gäller det Alltså spelet är inte i närheten Av andra open world spel Och det kändes som att de tog sig vatten Över huvudet när det gäller det här Alltså open world spel och att skapa ett sånt det, det känns väldigt på tapeten när Alla ska prova på i ett open world spel Men det är jättesvårt Och väldigt ja. få vet hur man gör ett sånt bra spel Det var ett bra försök Men jag hade hellre sett att Square Enix Skulle hålla sig mer till de här Traditionellt japanska rollspelstilen Istället mm. för det som vi i väst gör Ja Punkt Snyggt, Filippa. Det. det the mic. Jag <laughs> håller väl typ med dig på sätt och vis skulle jag kunna säga. Um, det finns ju platser att utforska. Det finns ju liksom dungeons. Det finns lite grottor och sådär. Men jag tycker att det är för lite. Och dessutom, mycket av det som är. Det finns grottor i spelet som du kan utforska uh, ganska. Alltså, när du har klarat spelet, efter att du har klarat spelet, så kan du besöka vissa grottor. Som är verkligen så här, det finns så mycket detaljer i de här grottorna och de här dungeonerna Och så tänker man så här, varför hade ni inte bara mer här i spelet och gjort spelet längre istället? Precis. Men liksom, nej det här är sånt du får utforska när du är färdig med spelet. Jag hade velat ha det som en del av spelet istället. Eller hur? Varför liksom. inte ha ett quest där man kan ta sig dit liksom? Vi har ju den här dungeonen Uh, nu vet jag inte vad den heter den Jag kom... vet vad den heter Okej, okay, men du vill prata om den senare? Ja, okay. när, vi men, när vi pratar om Daniel, så här, <laughs> ja. Men det jag skulle säga så här är också Att må många har varit så här att Final Fantasy 13 var ju det här spelet I stort sett raka motsats Så att det var liksom väldigt linjärt Och så blev det lite öppnare framåt slutet Final Fantasy XV är ju typ tvärtom Och folk är så här, jag vill ha ett Final Fantasy som är öppet Som det var på den gamla tiden Jag bara Final Fantasy har aldrig varit ett open world-spel. Det har aldrig varit det. Du, det har, du, har, gett, du har fått en illusion. Av att det har varit öppet. Men till exempel Final Fantasy 7. När du kommer ut på världskartan första gången när du har kommit ut i Midgar. Då tänker du att åh nu är det öppna världen. Nej, du måste gå till Kalm för att kunna få Clouds Backstory. Du måste gå till Chocobo Ranch för att kunna rida över träsket. Det är, det är liksom det är den här illusionen av en öppen värld som är viktig i Final Fantasy. Det är bara N stora banor. Ja, exakt. Du, du måste ändå. Det är inte först du typ får flygskeppet eller någon form av Chocobo i de här Final Fantasy spelen som du liksom kan ta dig i stort sett var du vill. Medan så här är liksom här är mer så här att nu kan du gå vart du vill fast du får inte gå längre än hit. Är det i Final Fantasy 15. Det är gränser att hit kan du inte riktigt gå än för det här måste du göra lite grejer först. Och det tycker jag om för jag hade inte velat haft att det var liksom helt öppet från början för det hade varit liksom Det, det kändes lite det, det hade blivit konstigt med med storyn också liksom att det hade varit så här Åka fram och tillbaka och sådär Det hade varit jätte svårt att skripta de grejerna också I manuset Men jag, jag, jag tycker ändå att Jag hade velat ha Mer av världen, för att världen är så vacker Som vi pratade om i presentationen här Men jag känner att jag hade velat ha haft mer Jag hade velat ha haft mer grotter Som var liksom en del av själva huvudspelet Jag hade velat ha haft mer städer framförallt Hur många städer har vi? Vi har två städer Och sen är det bara en massa, massa, massa Bensinstationer Ja, och typ vart, bo, vart bor alla människorna? Ja, jag hade velat haft. Det finns typ två städer. Ge mig lite mer så här små byar som liksom skiljer sig lite grann åt kanske i estetik Exakt. och sånt. Här har vi liksom, vi har Altisha och vi har Lestallum, Lestallum och vi har eh, insomnia. Och ja. insomnia är ju liksom slutet på spelet. Ja, och det, där, där bor ju ingen. Nej, där bor ju ingen längre. Jag tror inte. Jag tror att folk har stängt in sig. Jag tror att det fortfarande bor folk där men att de har gömt sig typen. Ja, och sånt där. kanske. Eh, men det är... Ja, jag hade haft en större variation heller liksom lite små byar här och där kanske folk som lever lite lantliv någonstans här ja, och där. Ja, men som att det faktiskt finns människor som lever ett liv i Eos. Ja, mm. exakt. Det finns en liten farm i det här, ut på den här världskartan som du kan besöka. Ja, det är typ men, tre pers, Det är ett hus du inte kan gå in i och det är tre pers som går på en jävla gräsmatta fram och tillbaka. Man bara vad är det här? Ja, och sen, exakt. Chocobo Farmen borde väl i och för sig räknas som en stad också visserligen. Det är ja, liksom ett turistort. Men vi, ja, liksom. typ. um, Men alltså vi ja. kan gå in mer på miljö, där dungeons och städer nu när vi ändå pratar om det. Jag har väl nämnt det vad jag tycker men det är lite annorlunda nu när det gäller städer och dungeons. Mm, för att mm. då är jag både imponerad och besviken. Jag börjar med det negativa. Ja. När det gäller städer, vi har pratat nu miljöer, open world och så, mm -hmm. men när det gäller städerna då känner jag lite likadant För hela open world-konceptet Allt är stängt ja. Du kan inte gå in någonstans Och det känns typ fattigt De få butiker som man kan besöka Det är typ små kiosker Eller vagnar Och då handlar man ju utan att gå in någonstans Du står fortfarande utanför ja, Bensinstationerna går du ju in i Och köper ja, grejer ja. Det hela känns som kulisser typ och ja Undantaget det är väl typ hotell Eller mackar som har en liten affär, som du sa. Mm. Och det tycker jag är charmigt, så det hade ja. jag velat se mer av. Ja, absolut. Gå in i affärer. Det är viktigt det är en viktig det del av Final Fantasy- att kunna gå in i en affär. Och speciellt om man ska göra ett open-world-spel. Ja. Men när det gäller Dungeons, nu vänder vi på kakan. Nu är jag sjukligt imponerad av hela det här spelet. Mm. Hela Dungeons-systemet är... Jag är kär i det här spelet, dungeons Alltså de här grottsystemen, de är så häftiga, så invecklade och jag är så imponerad att jag får gåshud. Mm. För här har de verkligen, i likhet om jag ska dra en referens till min älskade Geralt-resa i The Witcher 3. Det jävla Geralt dyker upp överallt. För han är min gud. Han, där har de gjort, och här också, varje dungeon unik. Mm. I det här spelet så ser alla dungeons olika ut och de varierar även i liksom stilar. Mm. Alltså vi, vi besöker isgrottor, vi besöker gamla ruiner med små gömda rum där man hittar skatter och annat mm. kraps which Alltså en, en, en dungeon som sticker ut då av de här så du måste, eller den här måste du inte göra, men du kan göra den innan. Det är ingen sån här after game dungeon, men det är när du ska klättra upp i vulkanen. Den är riktigt cool alltså. Ja. Kommer du ihåg vilken jag menar? Ja, ja. Mm, den ja. är riktigt cool. Alltså. När, du, när känns... du kommer upp på toppen. Ja, där. Och så helt plötsligt så bara kommer man ner till typ en jätte, jättestor dalgång. En alltså. krater, typ en krater ja. med små äckliga hålor in i väggen. Mm. Jag tänker mig att det skulle alltså jag var ju bombsäker på att det skulle träla ut stora spindlar. eller ja, alltså du, det är som så det. jävla rädd för spindlar. Men det vet den här fobi när man är rädd för så hål. Ja, hål mm, och grej. Hålfobi. De skulle, det, ja, men de skulle ja. inte klara av det liksom. Det är inte bra om man vill föröka sig, tänkte jag säga. Och ha hålfobi. Nej, nej, nej. Nej. Men då känner jag så här att om de ändå om de ändå lade ner samma energi på att få utomhusvärlden lika intressant, mm. faktiskt. Men nu, nu, vet, nu vill jag prata om den här dungeonen som du tänkte på. Mm. För det finns ju en som verkligen står ut, och den heter Piteos. Piteos dungeon, ja. ja mm. alltså den känns som en helt svart, mörk labyrint blandat med ett Zelda-spel. Ja, det är så här plattformshopp och grejer. Mycket plattformshoppande bland stora... Kubiska formationer Och det är mycket så här som ska klaras i rätt tid ja. Du måste vara jättestabb Du måste vara eh, heter, Självsäker liksom Och veta vad du ska göra Det är som Super Mario 64 Fast liksom gånger din värsta mardröm Ja typ, typ. alltså det är liksom bottenlösa Schakt jag har inte spelat den själv. Jag, jag kommer nog aldrig ens klara av den. Men jag har sett en walkthrough på den. Alltså mm. jag blev helt mållös. Det här är den bästa dungeon jag har sett någonsin i ett spel. Ja, alltså det Den är så ja, cool. den är sjukt häftig alltså. Ja. Och det, det är som jag säger. Och sen mitt i dungeonen så blir det typ ett plattformspel. Du ser Noctis från sidan. Alltså det ja, är den blir så 2D, 2D typ. Och det är så här. Varför hade du inte det här som en del av spelet istället? Det är ju så jävla dumt att lägga det som något så här optional stuff du kan göra liksom nu har jag klarat spelet nu ska jag gå och göra de här grejerna ja det känns som att de typ hade en massa snillen som satt och bara kom med så ascoola oh, idéer mm. men sen när de skulle baka ihop det till en och samma historia ja. så fick de problem vi ska inte komma in på för nej, mycket nej, det här nej, men, nej, nej. men men hur ja, det, känns, ja, det okay, känns vad ska vi göra med den här saken nu ska vi baka in den här åren Lägg den efter spelet så får folk besöka den. Ja, det är trist alltså, det är trist. What? Och jag känner också så här, när det kommer just till de här dungeonserna, du liksom vissa dungeons kan du ju göra och då får du ju, då blir du belönad med sådana här Royal Arms som det heter, Royal Arms. Alltså det är alltså de tidigare kungarnas vapen som du får ärva liksom som har gått i arv generationer och sådär. Och i vissa dungeons hittar du bara liksom random starka vapen. Men det finns liksom typ ingenting att göra med de här starka vapnena för att du blir liksom överstark Den, Det finns liksom inga riktiga Superbossar i det här spelet Alltså jag var på level 70 Och kunde ta typ nästan alla Såna här specialfiender Och bossar som ja, finns, det finns typ. Ja det finns väl några såhär legendary Jag blir jagad av någon fågel Och du bara, åh det är en sån Jag bara ja. okej okay. Jag sprang, såg mig inte tillbaka. Och sen har vi ju den här äh, superbossen, den här stora sköldpadden Adamanto. Eller vad fan heter? Adamantos, som är förekommande i tidigare ah, Final Fantasy-spel. Fantasy den är liksom såhär, den är på level 99. Och då måste du vara på level 99 för att kunna klara den. Ja, det är väl en superboss? Ja, jo, men jag hade velat ha mer sånt. Alltså typ tänk dig liksom Ultima Weapon från FF7. Och typ Ruby Weapon och Emerald Weapon. Alltså mer sånt. Schult. Där det handlar liksom lite mer om... Så strategi liksom. Och inte bara liksom, rå styrka exakt, utan för de enda stora bossarna du möter Som är sådana super, super stora mm. Det är ju i linje med storyn Ja, exakt, exakt. Det är liksom Leviathan, det är Titan Och då känns det dumt att lägga så mycket belöning I saker du bara kan göra efter spelet Ja, för jag menar, ni av tio Spelar inte en spelet efter Nej, Nej exakt, exakt. Men När man har klarat spelet så bara, okej, okay, faktiskt ja men Jag, jag vill också säga. Jag, jag, jag har klarat spelet Jag har spelat igenom det en gång och det lämnar mig med saker, frågetecken i typ så här Finns det mer? Måste jag spela spelet en gång till för att fatta storyn ordentligt? Till exempel, bara en sån sak ja, <laughs> Vi exact. kommer in på storyn lite senare då Men men ja. Ja, men, eh, vi kan ju prata lite om eh, typ så här hotellen och camping och hur det här med buffar funkar ja, hur, du hur, hur du levlar liksom. Ja, precis, mm. men jag kan ju dra lite hur mm. det funkar Ja, för sig, lyssnar ni på det här så, så har ni blivit varnade om spoiler och då kanske ni redan har spelat ni spelet. Ni har spelat spelet. Ja, troligtvis. Men jag säger ändå. När man gör uppdrag eller utforskar eller döda monster eller vad man än gör då får du XP eller experience points. Det är inte så värst avancerat. Men man får dem inte på en gång utan man samlar dem liksom på hög. Mm. Och för att liksom bruka dessa och levla, då måste man vila någonstans och Ja, hela den här världen är full av ställen där du kan vila. Antingen så kampar du ute i det fria. Mm. Och då får man se lite småscener när de runt en lägereld delar en god måltid och ja. myser. Och det, är det, det är det jag njuter av mest. Och pratar om dagens... om. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Och vad de har gjort liksom under dagen. Det är lite mysigt. Ja. Men här då har man möjlighet att påverka vilken mat de ska käka. Mm. För varje liksom måltid ger ju olika... Buffar och stats stads. Ja. Så den håller ett tag liksom. Så man kan ju säga att det är vist att äta Sån mat eh, typ innan en stor Fight mm. eller en boss eller någonting Men i städer så finns det ju inte möjlighet att Kampa utan då får du ta in på typ Ett motell eller ett hotell mm. Där det kostar pengar Men grejen med dessa är ju att de ofta ger mer XP än vad du har tjänat in ja. Tre gånger XP till exempel Och då kostar det ju sketans mycket Liksom eh, Men då får du inte möjlighet att käka någonting dåligt hotell. Nej men, så vill du ha buffar då ska du kampa. De bjuder på någon så här jättekonstig hotellfrukost eh, ja, typ. kanske eller någonting. Precis. Det vet vi inte. Kontinentalt breakfast. Eh, men vill du power då tar du in på hotell. Mm. Så är det. I början då gillade inte jag eh, hur man nästan liksom tvingades till att sova så fort mörkret kom. Mm. Jag gillade inte det, jag, jag kände mig liksom lite trängd Jag kände mig hindrad Det är bara för att fienderna på natten är ju så brutalt är ju mycket starkare exakt. Än de på Dania Det kändes som att värdefull speltid liksom gick förlorad nästan. Men det är ju som du säger På natten så kommer de här starkaste demonerna fram Menar, är du minst under level 30 Då, då vill du nog inte vara uppe då, Skulle jag säga mm, ja, Jag utmanade ödet genom att, genom att försöka vara vaken En hel natt på typ level 22 eller någonting. Ja men det går jag Det, det går 20. men liksom det, det, det, det är jävligt utmanande Och riktigt ja. kul tycker jag Att ja, springa, springa runt på natten Och vara underlevlad och bara försöka <laughs> Överleva, det är, Ja men absolut, det är, det är en utmaning. Mm. Men sen då när man Lävlar upp, då var man ju inte längre så Beroende av dagsljuset jag menar, Att vila, det blev nästan någonting som jag unnade mig mm. Efter att man hade ska eller skaffat så Jättemycket XP Både du och jag gjorde såna här riktiga level jumps när vi typ var vakna Verkligen? Jag lät mina karaktär vara vakna i 4-5 dygn Och sen gick jag in på det dyraste hotellet Och fick gånger 3 i Experience ja, det, Jag, jag lät... filmade ju när jag gjorde det där någon gång ja, Jag tror jag gick upp som mest Under en natt Eller under en liksom, hotellvistelse Så gick jag upp 9 eller tio levels liksom. <laughs> För att jag gjorde en av spelets svåraste dungeons. Och sen gick och sov. Så det var så här, fyra dygn Usch, av ja. XP. Och Nej. det var typ så här, två bossar. Så bara rulla in XP. så här. ja Jag gjorde det i slutet på spelet. Och då, då krävs det ju så mycket XP. Mm. Så jag levlade ju inte så mycket. Men eh, jag levlade en gång från level typ 31 tror jag till 39. Mm. Ja och men du ser, du ser, det går. Och jag, jag njuter väldigt mycket av att se karaktärerna typ interagerar med varandra vid, vid brasan. Alltså det, det är så jävla mysigt. Och det är typ, det är typ sånt som vinner, vinner över mig på att gilla det här spelet. Det är de här små detaljerna. Det är att se brosen göra saker tillsammans. Ja, men det är, så, det är liksom... Ja, vi kommer in på det sen. Ja. Jag ska inte säga så, men jag känner att det är liksom... Det fångar hela kärnan i det här spelet ja, Och problematiken exakt. med det mm. det, det, är, det läggs ner väldigt mycket tid På att få det se mysigt ut framför lägen ja. Men det, det finns är så mycket är andra pister Det, är mysigt. Ja, det är mysigt Nej men jag, tyck, jag har ingenting emot Det här leveling Att Nej. man liksom lägger det på hög Alltså det blir så tillfredsställande När man väl vilar Och så bara kling kling kling Bara ja, level tingar på. Ja, ja. det på Det är superhärligt Det är jättehärligt faktiskt jag. Mm. Jag ska prata lite grann om, nu har vi pratat om spelets hjärta, nu ska vi prata om spelets, ja, vad ska man kalla det här Kontroller för? liksom, det yttre. Ja, det ja yttre? eller vad ska man kalla det? Spelets hjärna kanske? Oh, kan. Motorik. Kanske. Ja, men det, det kallar vi det. det, det Fighting-systemet. Ja, hur är det att slåss i det här spelet? Och jag skulle väl vilja säga att det första som slår mig, liksom det är Fighting-systemet är ju typ Det är inte det här klassiska Vänta på din tur Och sen dö dö dö dö dö dö dö Nej, det hade dö inte gått dö dö dö dö, I ett sånt nej. här spel Utan det är Det är en blandning av Typ Kingdom Hearts Och Crisis Core Är väl typ det närmsta jag kan Om jag ska liksom göra referenser Till andra spel Sådär det, det är realtid Men Med liksom Undantag Typ Eller vad säger du? Vadå? Vadå vad, är det, vad är det för undantag? Ja, men att spelet pausas när du till exempel trycker upp item-menyn och ska välja vilken. Alltså det är liksom jo, men att, så, så är ju många sådana här spel. Jo, men det, är det jag menar är att då, liksom, det, det är realtid med undantag. Så är Skyrim, typ. så är Ja Men det är många, i många såna spel så hillar du dig i realtid liksom, att du måste typ, springa och ta skydd och kasta på din mm. potion. Utan här, här pausar spelet och säger här: okej, okay, nu, nu får jag vara det. Den här. är snäll. Den är snäll, ja. Det, är det bästa är jag bara kommer att tänka på det. Är när man bigger sina kamrater att uh, ta en potion. Mm. då liksom är då stannar allting i tiden, allting fryser, men mm. just din kompis uh, liksom rör sig och tar typ en potion eller någonting Ja, exakt. Det är exakt. Allting är snällt. Bara... Av fienden att låta honom hila sig. Bara, det, det är som förstelning i de gamla leken det. Ja. Förstelnad. Så ja, bara, precis. Nu ska jag ta en potion. Alla ni måste ställa. efter tre. Alla så olika visar ett, två, tre. Ost. Eh, alltså under förstenad leken. Eh, jag eh, man bytte ut ordet förstenad mot olika saker. Ja, ah, mm. jag vet inte vad. Ost. Att vi så, ost. Var, ja, jag, jag, jag vet inte. Jag, tror inte. jag tror inte vi sa någonting speciellt. Ja, det är ju back to eh, backlura. Då sa vi ost. Getto, va. Mm. Nej, men eh, jag tycker mycket om det här också. Ja, alltså striderna i det här <laughs> spelet är ju snabba, intensiva strider som är beroende av att du är med och försöker jag noterar det ordet Försöker se vad som händer För det, ja, det typ. är mycket som händer under en ja. strid i det här spelet Alltså det är stundtals Otroligt rörigt Det är väldigt snyggt, men det kan ibland vara Förbannat rörigt Man, ja. liksom, Det är träd i vägen och buskar i vägen Varför jag ser ingenting jag, Ja, liksom. så är det jämnt typ. ja. mm. Och alltså, kameran är ju Alltså om, om du är duktig på att styra kameran Då kan du liksom undvika såna här saker ja, men, fast men kameran men, fastnar Kameran kan fastna, ja. och mm. Det har han gjort för dig. Den, den låste sig. Ja! Hur Under en hel dungeon så var min kamera låst. Ja, <laughs> jättekul se Så jag såg antingen nåttis i ryggen eller liksom mot sidan. Ja, det var, det och... var, det det var, var en, det, fruktansvärt. Det är en bugg som de säkert patchar bort ja. senare. Ehm, Men jag ja. tycker i alla fall att fighterna i det här spelet är lätta. Mm. systemet är lätt Och jag ska förklara varför För att sättet du styr och slåss med Noctis Det är lätt mm. Alltså du slåss med cirkel Du dodger med fyrkant Du behöver inte ens trycka frenetiskt På, eh, på cirkel för varje slag Utan man behöver bara hålla in För en kombo liksom mm. Ja. Och det blir barnsligt enkelt Jag vet inget annat sånt här spel som har det så Alltså, I alla spel så måste du trycka på knappen för hur många gånger personen ska svinga med svärdet. Alltså, jag liksom. tycker det är asskönt att bara hålla in. Jag tycker ja, det är svinskönt. Och, ja, väldigt... och sen så trycker man snabbt på fikant när man ska dodga och sådär. Liksom. Ja, fast det kommer jag till. Det funkar inte så snabbt. Eh, men förutom det här så kan man även varpa sig till lite olika platser när som helst. Både i och utanför fighter. Eh, och då liksom kastar Noctis i en snygg animation fram sitt vapen. Och så liksom teleporteras han dit den hamnar. Liksom. Ja, det är skitkult. Det är skitsmart skitcoolt, också. Ja. Skitsmart för du får tillbaka både HP och MP. Mm. Eh, och man kan även liksom kasta sig mot fienderna på det här sättet med lite extra kraft på det. Mm. Dock, dock med versaler och tre utropstecken. Mm. Man måste kunna dodga sin väg genom alla demoner och fiender och allt vad man träffar. Och det är här det blir svårt Inte för att spelet är designat Liksom att nu ska det vara svårt Det här ska vara en svår eh, stridsteknik mm. Utan för att spelet är dåligt designat När det gäller det här Fast det där, det där tycker jag är konstigt det, det tycker jag är fel Ja, men jag ska förklara mm. För dodge är liksom Det är kärnan i sådana här spel Eh, det måste gå snabbt, det måste vara enkelt Alltså knappen ska svara direkt Det ska vara tight, förstår du? Mm. Och det funkar inte här, alls Alltså många tillfällen, då har jag hunnit trycka upp till fem gånger på dodge-knappen Innan Noctis ens reagerar mm. Och det är inte okej okay. Och jag förstår att mycket av det här är på grund av att han är inne i en rörelse Han är inne i en liksom, animation han kanske ramlade och han ska precis ta sig upp. Ja. Men alltså sånt måste gå fort. Alltså man programmerar inte fighter på det sättet att Noctis ska uh, uh. Och där är han uppe Och där har jag blivit slagen tre gånger redan Det mm. funkar inte Jag kan inte ödsla tid på utdragna rörelser Det funkar inte så Det ska gå undan Alltså jag hade verkligen inga problem med det där Men för du spelade på Easy Jag spelade på Easy och du spelade på Medium Det kan ju finnas en spelmekanisk skillnad här Som gör att vi fick två helt olika upplevelser Jag upplevde att dodge var mycket mycket viktigare för mig för dig, alltså för jag, jag har ju sett när du spelat Ja, jag dodgade ingenting, jag faceade bara, alltså att man, du trycker på fyrkant precis när du blir träffad Ja, men det är samma knapp Jag vet, men en, en dodge är ju liksom att du rullar åt sidan du, ja, men, face eller jo, men, jag vet, men när du spelade spelet du förlitade dig väldigt mycket på att rulla åt sidan istället för att vänta på att, på att det var exakt rätt timing och sen facea ifrån fienderna alltså att du trycker på fyrkant precis när slaget nuddar dig för att du ska bli osynlig i en sekund. Och, och då menar slagen. du att om jag trycker innan det mm. så ska jag dodge. Då, då, då rullar han iväg istället. Ja, men den, det är segare att dodge ifrån en fiende än att facea precis när det blir slagen. Exakt! Ja. Där sätter du ord på det jag men menar. Det, och det ska inte vara så. Nej, men jag tycker att det är för mig så spelmekaniskt så tycker jag att det är ganska genialt. För att det handlar mer om att du måste ha precis timing. Och det gör att det blir svårt. Alltså det är ju det svåraste att lära sig i stridssystemet. Det är att lära sig liksom att undvika att bli attackerad av fienden. Jag lärde mig att läsa fienden och läsa av exakt när anfallet kommer för att kunna facea muren fas och inte försöka rulla ifrån den utan att vänta på den, stå kvar och titta på den i, i vit ögat och sen så bara facea ifrån den. Ja, nu gör du skillnad på facing och dodge. Ja. Det gör inte jag. Nej. Jag menar allt på den knappen hade jag svårt med och det, jag tryckte i rätt tid men jag tyckte att jag pratar om när han är mitt i en rörelse. Ja, exakt. Inte när han bara står, Nej, utan det okay, ja. mm. när han är mitt i en rörelse och det tycker jag var dåligt. Mm. Ja, alltså, Jag tycker ja. inte om när svåra spel eller när spel blir svåra Endast på grund av liksom, dåliga kontroller Det här spelet, likt många open world spel Det är beroende av dodge mm. Eller face mm. eller någonting För typ alla fiender har oftast en eller två attacker Som tar jättemycket HP liksom. mm. Men som kan undvikas genom en perfekt planerad dodge, dodge liksom. mm. För det är ett spel där du bara har en knapp för attack och en knapp för dodge. Liksom. Du behöver inte ducka eller göra något annat. liksom. Då vill jag liksom ha lite mer strategi. Jag vill liksom tänka att nu slå, slår jag med den här och nu byter jag till ett lite tung, tyngre vapen. Nu ser jag att fienden eh, förbereder sig för en stor attack. Mm. Då dodgear jag eller flyr därifrån. Eller, alltså förstår du? Jag ska inte bara gå in och bara hålla in cirkel och bara mm, vänta tills att striden är över. Mm. Jag vill liksom känna att jag har kontroll på det jag gör. Och det hade inte jag. Nej alltså, jag, jag tycker helt tvärt emot dig. Jag tycker att faktiskt systemet i det här spelet är 100% felfritt. Jag kände hela tiden att jag hade full kontroll på vad Noctis gjorde. Och jag kände att varje gång jag blev träffad så var det mitt eget fel för att jag hade en dålig timing Eller för att jag riktade ett slag mot en fiende. Och sen så säger jag att han attackerar mig och jag vet att han är snabbare än mig. Så då vet jag redan där, innan slaget träffar, att jag kommer få en snyting nu. Och så får jag en smäll. Jag vet att det känns så. att det är mitt fel. Det är, inte, det är inte kontrollens fel, och det är inte dodgningens fel. Och det är inte det, är inte det att kontrollen är seget. Jag, jag skyller aldrig från mig, utan jag känner <laughs> hela tiden att det var mitt fel att jag oh. fick en Men, nej men jag menar med att jag tycker hela tiden, varje gång jag får en smäll i det här spelet så känner jag att det är mitt eget fel för att jag inte läste fienden. Jag kanske hade ett vapen som jag slungade för långsamt. Och i och med just att du kan ju ha flera olika typer av vapen Du kan ha enhandsvärd, tvåhandsvärd, du kan ha sköldar Du kan ha skjutvapen, knivar, you name it, spjut Det gör ju att fighterna blir så otroligt mycket mer dynamiska Jag har alltid ett tvåhandsvärd som jag kastar mig in i fighten med För att kunna få en första träff, Växla snabbt till ett enhandsvärd som jag matar på Backa tillbaka, ta spjutet, är lite mer defensiv Och sen arbeta med inåt med enhandsvärdet ja. igen Så gjorde jag mot typ i stort sett alla fiender, alla bossar Och jag hade aldrig något problem Jag tyckte att det här var pissenkelt Jag har ju pratat med min syrra och andra om just det här spelet Och mm. speciellt skillnad mellan easy och normal mm. Och jag Sissi, min syrra, sa att hon upplevde det som att det är mycket viktigare med dodge och facing på Medium. Ja, men Jag provade ju när du spelade på Medium också. Jag hade fortfarande inga problem. annat, annat än att. Alltså nu börjar jag <laughs> Nej, men annat än att det, det som var svårt, det som jag upplevde var mycket svårare på Medium. Det var när du mötte de här Imperial-soldaterna. Alltså du provade en fight, Robin, snälla. Jo, men jag, alltså, jag, jo men jag såg ju dig spelare också. Så jag upplevde ju liksom att skillnaden var inte så där superstor. Fast, du fick ju råspö. Jo då ja, av ja. de här imperisk, alltså imperiesoldaterna För att de Det som jag tyckte var svårare var att De placerade sig annorlunda jämfört med när jag spelar. De spred ut sig och sköt det från olika håll Vilket gör att det blir ju såklart Otroligt <laughs> mycket mer svårare Okej, okay, ja, ja Ja. Jag känner i alla fall att med min erfarenhet Av sådana här spel, för jag har spelat otaliga Sådana här spel nu mm. så, så är det här sämre ja. Än vad jag har spelat Jag tycker fighting-systemet är felfritt. Mm. Och det är också en annan sak som jag måste säga. Att normaltvis när, när det är ett spel du spelar. Det liknar det sånt här spel. Vi, vi tar eh, eh, Final Fantasy XII som en bra referens. Då. Det har inte du spelat men jag kan förklara lite hur det går till. Karaktärerna agerar. Du, du kan liksom programmera om hur karaktärerna ska agera. Liksom att den här karaktären mm. ska vara lite defensiv. Och du måste lära om olika förmågor. Det och är typ. alltså inte ett sånt här spel. Nej exakt. Medan här här agerar ju killarna egentligen helt och hållet själv. Alltså de har ju du kan ju liksom inte styra att okej, okay, Ignis ska vara lite mer att han hilar och liksom du lär dem olika skills liksom. och sen så agerar ju karaktärerna utöver de skillsen. Eh, men jag tycker att det är skönt att låta dem bara köra sin grej. Och klara sig själva. Klara sig lite. själva. Mm. Det är jätteskönt att slippa vara beroende av hur de att, att du slipper programmera dem Utan ja, de absolut. är som de är Och de ja. är ganska dumma ibland Och de är ganska smarta ibland liksom. det, tycker jag, det tycker jag är skönt Att slippa det, de sköter sig själva Det tycker jag är skönt Alla Final Fantasy spel har ju även magi eh, Och i det här spelet så samlar man på sig magi I likhet med typ Final Fantasy 8 Och det blir att man skördar den liksom Runt om i världen Du hittar lite ställen där det finns Eld, is och el typ. Men mm, mm. eh, och det känns ju mer som att du liksom kastar en magiflaska som man har ett begränsat antal av. Mm. Istället för att man i andra Final fantasy alltid har förmågan att kasta magier. Fast med bara mana att hålla reda på. Mm. Och jag gillar det. Alltså jag hade ingenting emot det. Jag gillade det mer i Final Fantasy 15 än i Final Fantasy 8. Ja, för för att, det tycker jag var krångligt. För att i Final Fantasy 15 är det kul att slåss. 15, ja. ja men precis Men dock så kände jag att magi Mer blev en lyxvara Alltså man, man sällan använder det Förutom mm. på typ stora fiender liksom. Det blev typ en, en Extra buff mer Ja, mm. Jag använde typ inte magi alls Nej knappt. jag la lite så att jag fick Jag uppgraderade till typ 4 och bli zara. Det gjorde inte ens jag, Nej. alltså jag körde bara Fire, Blizzard, Thunder eh, Och jag typ använde dem typ ibland På en boss då och då jag kände alltså, att jag behövde det. De är jävligt snygga. Ja, absolut. Alltså, Men alltså, jag, just, jag, just när du kastar typ en till exempel, istället för att det bara kommer en istapp från himlen och så pang. Ö, då det blir det hela området. Utan, det blir så här kallt och det kommer en snöstorm som ligger kvar i marken och i träden. Ops, friendly fire. Ja, <laughs> oj, oj oj oj. Fy fan vad jag har rostat <laughs> Gladiolus. Jag har elat dem. Elat Men Gladiolus, jag... verkligen. tusen det, gånger. Det var rätt skönt faktiskt att lägga lite mer krut på magi faktiskt, bara lite, för att uh, uh, jag kände att jag behövde det framåt slutet, och speciellt när jag liksom mötte typ robotar, eller imperiet så där robotarmé mm, mm. då slängde jag en, uh, vad heter Lightning, heter bara Lightning? Oh, lightning jag ja, Lightning tror jag det var inte den Bolt, utan Lightning Nej. bara mm. och då dog de typ bara på den Aha. en sån, och det kändes så skönt att man liksom hittar fiendernas uh, svagheter Ja, det, det är tillpläställande Vi kan hoppa vidare och prata lite grann om en, en liten sak som vi har tänkt på här. Och det är spelets menyer. Uh, ja, alltså, allt yeah. från stridsmenyerna till liksom menyn där du navigerar mellan equipment och Precis. allt sånt där. Ja, för alltså jag, jag känner att. Uh, alltså jag, jag hatar att känna mig som uh, En rant här, ja, ja. så alltså att jag inte gillar någonting. Mm. Uh, men men jag, jag tycker inte jättemycket om menyerna. Jag, jag tycker att de är väldigt simpla. Li lite för simpla. Det känns som att de saknar viktiga element som kan underlätta när man testar. Oh, oh yeah. det, det känns lite ofärdigt, lite halvdant. Ett exempel är till exempel i questmenyn. Man kan ha ett uppdrag där man ska samla in saker, säger mm. Men det framgår liksom inte i questbeskrivningen om du har hittat saken eller inte. Eller ens vad fan du behöver okej. Okay. Istället då, då måste man ange det uppdraget som sitt primära för att sen då liksom läsa objektivs vid mm. sidan av skärmen. Mm. Där då den här senaste infon ska stå. Men det känns väldigt krångligt. Jag, jag känner att jag vill bara behöva hålla över questet för att se min progress. Förstår mm. du vad jag mm. menar? Mm. För det tar tid om man ska behöva ange alla quest i turordning. Liksom, ja. Förstår du? Japp. Ja, alltså jag, jag, jag, jag, jag saknar, det kanske finns jag hittade det aldrig, men snabbkommandon i strid, alltså typ att jag vill ha en potion på den här knappen. Alltså, så att varje gång jag behövde ha en En, en sån här um, Antidote I en strid, du var jag tvungen att gå in på items Och sen hade jag antidote ganska långt ner oh, Och så var jag tvungen bläddra. att scrolla hela vägen ner Jag hade hellre velat haft liksom, att välj fem items Du har på typ L2 Och sen kan du växla mellan dem alltså, så är det? Här, det, det fattades uh, Fast traveling i det här spelet funkar inte alltid så där supertydligt På menyerna, ibland så var du tvungen Att åka manuellt dit, ibland kunde du fast travela. Vad det var som gjorde de här sakerna... Alltså, varför du var tvungen att åka eller fastra... Det, ja, det var oklart. Det var oklart varför det var så. Eh, sättet du lägger in magier på i det här spelet. Hela den elements menyn är jättekonstig. Och du måste trycka jättemånga gånger för att liksom, typ få en fire till din meny. Alltså, att equipad. Eh, det är lite onödigt. Eh, sättet du utvecklar dina karaktärer på. Den så kallade den ascension... Uh, påminner väldigt mycket om Final Fantasy X's Sphere Grid för övrigt Ja verkligen Den var bra tycker jag, den var tydlig uh, ja, det här när Jag hade härna ville ha haft lite, lite större Sphere eller Ascension Grid Ja jag känner så också uh, Men den var, den var lagom bra, den är ju inte ens i närheten Av så usel som Final Fantasy XIII Nej. Den var jättekonstig bara men, men uh. jag, jag känner faktiskt så också alltså man, man använder ju sina AP Alltså poäng som man får Från fighter och mm. utforskande och sådana mm. saker uh, och då kan man låsa upp liksom förmågor och öka statsen och så. Och jag tyckte faktiskt att det systemet var enkelt och lätt att förstå. Alltså i många spel då känner jag typ alltid att jag aldrig riktigt får de här förmågorna som jag vill ha. Alltså att jag måste as mycket ja. för att få dem. Men här kände jag istället att jag fick med typ allt. Ja. Det kändes belönande. Det är inget onödigt Nej. skit. Nej, faktiskt. Utan det är väsentliga grejer du lär dig. Men en sak, det stod typ aldrig tydligt hur mycket en det förbättrades. Det stod bara att det ökade en aning. Ja, man bara så här... Man var, ah, var okej, okay, är det, det värt att lägga då? Det är luddigt. Men en annan menyaspekt det är det här med ens utrustning och gear. Mm. Och det är samma sak här. Det är liksom väldigt simpelt för det finns inte så många uppsättningar att hålla reda på. Nej. Men när det gäller accessories och det här är också så här det här är en sån banal sak. Det är, det är en skitsak egentligen. Men jag störde mig på det här varje gång. Eh, man kan inte se... Vad ens accessory gör. Såvida man inte går in på hela, hela den här långa listan med prylar och hittar just den accessory. Mm, nej, precis. Ja, exakt. det blir liksom mm. krångligt. För att när man är i slutet av spelet, alltså då har man samlat på sig runt 50 olika halsband och armband och allt vad det är. Mm. Men vad gjorde jag nu med mitt halsband igen? Är det värt att byta ut det? Mm. Då kan man inte bara hålla över och så står det Nej, Utan, utan det... då måste man hitta det alltså, Nu är vi inne på så här extrem nitpicking Och ah, det jag känns vet. Ni som lyssnar nu kanske tror att det här är ett spel Som vi verkligen inte vill rekommendera till någon <laughs> Men jag lovar alltså, Det finns fantastiska saker med det här spelet Och vi kommer att komma in på ja, dem så småningom Absolut, vi... det här är ju bara skitsaker det här är bara så här, nu, nu försöker vi hitta de negativa sakerna I det här spelet, men det finns ju Positiva saker också ja. Och en av de sakerna, det är ju skillsen man kan ha i det ja, här spelet. Då. Ja, att karaktärerna utvecklas ju längre man spelar. De har olika förmågor. Noctis kan fiska. Och, och de kan använda det både i och utanför strider. Ja, exakt. Ja. Men alltså Prompto, hans fotografering. Alltså varje gång du sover, som, som, ni, ni som har spelat spelet, ni vet ju att varje gång man går och lägger sig så får man en sammanfattning av dagen som har gått eller dagarna i fotografier tagna av Prompto. Och jag älskar de här fotografierna För de kan bli så jävla märkliga ibland Ja, alltså, alltså han har ju Det roligaste casual yrket Om man säger så ja. Alltså det ger ju absolut ingenting För att liksom förbättra dig I, mm. i strider och sådär Utan det är ju bara liksom en fin detalj det, ja. Denna gör ju att de här killarnas resa känns liksom trovärdig. Jag fick en bild på Gladiolus rumpa en gång. Ja, men den är fin. Ja. <laughs> <Vad> fan <laughs> den fanligt. Och, och, och, och så säger man så här, wow, that's a nice shot. Ja, man jag bara, vet. Man okay. bara, ja. Right. ibland kan de säga det när det är en helt så här, super exponerad bild som är skitdålig. De ja, bara, ah, great shot Ja, det är en närbild ja, okay. på ett träd, typ. Så här. Ja, men till. Nokti hand ju fiske. Den var trist. Ja, jag fiskade ingenting i det här spelet. Alltså jag fiskade lite, jag tyckte från början att det var, det var lite mysigt att liksom få koppla bort striderna liksom att för ett ögonblick och bara få fiska lite. Mm. Men det gav typ inte så mycket. Och, ja, alltså Ignis han lagar mat, det gör ju att man får en boost. Mm. Eh, Gladio han har ju liksom camping som gör att bara möjligheten att du kan kampa. Ja men också det att han kan hitta items efter ja, fighter. Ja men precis, mm. det är användbart. Mm. Men jag känner så här att alla de här yrkena hade blivit så mycket roligare att kämpa för om man hade sett vad man kunde få ut av det. Jag fått mer utdelning för det, ja. I nuläget, då är allting frågetecken så länge som de inte är upplåsta. Så jag menar, jag vet liksom inte om jag får ut någonting av det. Förstår du? Mm, det var mm. en mest rolig grej som man gjorde när man fick tid. Mm. Exakt Jag hade velat se att Okej, okay, på den här ledden, Då får jag en jättebra boost Som gör att jag får tio gånger mer HP Eller jag vet inte Ja, exakt, du? exakt. Nu såg jag ingenting Så jag visste inte Vad jag skulle kämpa för En liten utdelning på det Ja Vi ska gå vidare och prata lite grann om side quests i det här spelet då, och men även också hunts alltså där du besegrar fiender för pengar och det är så du tjänar pengar i det här spelet för mm. um, det är ganska det finns inte så mycket <laughs> det finns inte så många olika typer av side quests heller nej, alltså, nej. Uh, de är ganska enformiga. Det är nästan bara så här gå dit, hämta det, gå tillbaka och lämna det. Dumma saker, man ska hämta ingredienser i någon, någonstans och lämna till någon kock och så får man typ ett frö och så <laughs> liksom så här: ska du plantera Jag det? Man bara säger: vad fan, det är, så här, det är så obetydliga saker. Jag vet, och alltså, i alla sådana här liknande spel, då finns det ju liksom det här temat med sidequest. West. Alltså mm. Hundratals, tusentals sidequest. och de är ju till för att. Dels på ett fint och lite maskerat sätt Förlänga spelet ja, jo. Men även för att liksom få hela den här världen Med alla NPCs och uppdrag Att kännas levande Du ska känna att du kämpar för en hel värld Nu kommer ja. jag in på lite ta, ta del av världen Interagera Exakt. med världen ja. Och du ska känna att varje val Och varje uppdrag du gör Det ska betyda någonting för dig ja. Och det här är ju svårt jag menar, Det kräver ju att varje quest du gör Känns individuellt Det ska kännas unikt och att de har en mening mm. Och jag menar, okej, okay, ibland är det okej okay Att få quest där uppgiften är Att man ska döda så och så många monster Och ingen orkar fråga Gör det bara liksom mm. Det är ju quest som bara fin finns till för att man ska få lite mer XP ja. Och det är ju liksom nästan gratis XP Det är fine Så länge inte majoriteten av alla sidequests Är så Och nu ska jag vara jättejobbig Jaha. Men nu ska jag göra en referens igen. Okay. Jag måste det till Oscar Witcher. Vad ska du Witcher, okej. Okay. Mm. Ja, förlåt, men jag måste. Ja, men alltså, spelen är ganska liknande på många sätt. Så på att många det är, sätt. Absolut, ja, gör en referens du. Sorry, men i Witcher så är nästan till alla side quests unika. Ja. Med en fängslande handling. Vackra cutscenes. Alltså de har lagt ner så mycket tid de enda uppdragen som upprepar sig det är typ så här monster hunts där ja, man ska döda ett monster liksom. det är uppgiften. Men allt däremellan är liksom unikt i fråga om att leta reda på monstret, lägga ut fällor använda liksom en strategisk plan för att ta ner den. Mm. Så, perfekt. Här är det verkligen kvantitet före kvalitet. Ja, här har vi typ ja, hundratals sidequests men det är i grund och botten fem olika uppdrag som upprepas gång mm. på gång på gång. Vi har ett fånga grodor. Två skörda grönsaker. Tre hitta dog tags. Fyra kolla lampor. Och så fem har vi alla yrkesrelaterade uppdrag till exempel fotan vacker utsikt eller hitta en ingrediens. Mm. Ja, det är lite enformigt faktiskt måste jag säga. Nej Ja, det, det är det är lite synd. Alltså, när vi spelade det här spelet jag tittade igenom hela din genomspelning också. Jag körde betydligt mer hunts än vad du gjorde. Och du körde mer sidequests än vad jag gjorde. Oh, för, för, för att jag insåg att de här sidequestsen kommer bara vara liksom konstanta upprepningar Liksom, det kommer bara vara, ah, nu ska du hitta blåa groder Och de är lite svårare att hitta Man bara, <laughs> nej jag skiter här jag, det bara, jag, det. Alltså, för jag, jag tycker att Det var roligare att hitta eh, Coola och unika monster Besegra dem och så här. Shit jag är tio levels under den här jävla Bästen här, kommer jag kunna ta honom ja. Och sen så bara, gå in och ge det mitt allt Och bara, till slut efter kanske en Timmes jävla intensiv fight Vinna det tyckte De är jag var ganska Det var betydligt mer tillfredsställande än att liksom gå ut och hitta en bil som har kört av vägen och ja, ge, honom, ge honom ett repair kit för att kunna köra vidare. Nackdelen Så, här är väl att man bara kan ta på sig ett uppdrag åt ja, gången. Ja gud. Åh Så, vad det är irriterande. Man tar ett uppdrag, man åker till platsen, man dödar monstret, man åker tillbaka, man tar nästa och upptäcker att det är på samma plats. Ja, flera gånger, speciellt i Altisha. Oh. Där är det så här, man orkar inte, man alla, bara, gör inte det. alla monster på samma plats bara Du måste gå fram och tillbaka och Du oh. måste åka båten två jävla gånger För att kunna komma till <laughs> jävla baren som ligger där borta oh. Låp mig bara för att acceptera alla quests på en gång Och sen bara gå beta av dem Och så och ska det bara vara på natten Ja, och, oh, oh, oh. Jag vet, det känns lite ofärdigt Lite krångligt Det känns ofärdigt, det känns bökigt oh. uh, Och sen samma sak gäller här Att man kan uppgradera vapen Det kan man göra också Och det är också så här. Du kan bara ge ett vapen i taget och du kan inte välja vilket vapen du kan uppgradera i taget. Shit! Hur lång Fan. tid ska Sid ha på sig för att göra ja. ett vapen? Nej, de, de, här, de, de kunde ha gjort det här mycket <laughs> bättre. Det, ja. ja, Men alltså, okej. Okay. Nu har vi pratat om i stort sett, vi har pratat om fighting-systemet, vi har pratat mm. om eh, liksom hur världen känns, hur menyerna känns och hur sidequests. Och... Och, vi har pratat om allting. Och vi har kanske låtit lite negiga eller hur Lite, -lite neggiga jag, jag är ganska nöjd med hur fightingen fungerar i det här spelet <laughs> ja. uh, Men bortsett från det så har vi kanske varit lite näggiga. Men Nu ska vi äntligen börja prata om Det som är bra med det här spelet Och det <laughs> är ju de fantastiska Jävla karaktärerna alltså. Ja, jo Ain't nothing nobody could have done To stop what happened Yeah I realized that But you need to realize just what you mean to the boys by your side. <sighs> I do. Even if they can't solve your problems, you can't hide what's going on from them. It hurts like hell. Remember, those ain't your bodyguards. They're your brothers. Trust in them, Noctis, Prompto, Gladiolus och Ignis ja. Våra fyra bästa polare Jag har blivit bros med de här Jag älskar de här karaktärerna alltså. Jag vill börja prata om Noctis Noctis, ah. ja, prins Noctis Jag tyckte att, men till en början då, då tyckte jag inte om honom För att han, han kändes liksom stel Han var arrogant och trist han ser, ut som, här... han ser ut som Sasuke från Naruto. Ja, det gör han. Mm. Det, det kändes lite typiskt, japanska rollspelet. Att, att huvudpersonen ska ha den här tråkiga attityden Bitter till allting. 20-åring. Ja, men ja. det är som att de ville skapa en till Cloud. Och det försökte de i Final Fantasy 8, men misslyckades. Men här gjorde de faktiskt ett något mer bättre jobb, Fast vill alltså, jag säga. Alltså, Skål i Final Fantasy 8 är ju dock... Alltså, betydligt jävla emo mer. jag gillar skol, ja, men han är, han, är, han är extrem i sina jag liksom vet, det är därför depp. han suger ja. men jag känner så här att Noctis han, han utvecklas faktiskt ja. alltså hans brist på känslor de är faktiskt inte helt utan grund utan han verkar och speciellt när man har sett animen och har den i bakhuvudet verkar vara en väldigt ensam och otrygg person Mm. känns som han har alltid haft liksom, höga förväntningar på sig Den här framtida kungen liksom. Men han har aldrig kunnat ställa samma krav på sin omgivning Till exempel hans pappa som aldrig är där Han lyser med sin frånvaro liksom, i, under hela Noctis uppväxt Och i och med att spelet går framåt Då får vi möta en väldigt instabil och rädd person Som faktiskt, faktiskt bär på en hel del känslor mm. Och det tyckte jag var väldigt uppfriskande att se han får ju liksom utlopp ibland ja, Raseriutbrott och han skriker och sådana saker Men med tiden så kontrollerar han ju dem Och han lär av sina misstag Och det, var, det tyckte jag var alltså, fint Jävlar vilken djup analys du har gjort av honom Tycker du? Ja, Aha, nej men jag bara känner så rent spontant Att han är, han är mycket djupare än vad man tror mm, Och mm. det är liksom en perfekt resa han gör Han mognar Ja, alltså mm. absolut. Eh, mitt, första, mitt första... Nu blev det negativ igen, men jag hade gärna <laughs> velat känna Noctis mer. Alltså jag har sett ja. Animen eh, och jag har spelat spelet. Jag hade velat ha kanske tio timmar till där jag liksom får lära känna Noctis. Alltså jag älskar Noctis väldigt mycket för han, han, är, han är skön. Liksom han är, ja. han är liksom komiskt bitter oftast. Och, och jag tycker om det, men jag hade velat ha mer av honom. Mer av honom. Mer, mer konversation. Liksom prata mer. Uttryck dig mer. För han, han är ju som sagt en väldigt älskvärd person när man väl lär känna honom. Liksom. och Han visar ju faktiskt känslor. Ja, han absolut. gråter, han skrattar. Och, och man liksom... förstår, man kan relatera med hans känslor att den uppgiften, det oket han bär på mm. är ju liksom enormt. vi ska alltså, Speciellt under den här, nu kommer vi kanske in på lite storgrejer här, men en av karaktärerna Ignis förlorar ju synen under oh. spelet och det är ju mer eller mindre Noctis fel. Alltså om Lära. man tänker på hur allting skedde indirekt alltså indirekt, de har ju ja. valt att gå med honom. Ja, men han Det är ju inte Noctis han... som petar ut ögonen på honom. Nej, det är det Nej. inte, men samtidigt så så det syns ju på Noctis att han har ångest över det här. Men han kan liksom inte klä in sina rädslor i ord. Nej, och det är inte förrän liksom i långt fram och slutet i spelet som, vi liksom, som han öppnar upp sig för sina bros. Från att vara en ganska instängd karaktär till att han liksom säger vad han tycker. Ja, alltså han gömmer sig bakom en mur genom hela spelet. Alltså ja. jag vill inte få det att låta som att han växer och blir jättespontan och bara... Äh. Nej, nej, nej, nej. Alltså nej, det får han inte. Han kommer alltid vara så. Dryg och lite arrogant. Ja. Men... Han, han, växer. Han, han, han växer in i liksom kunga kronan som han sen ska bära alltså, framåt ute på ja, spelet. Så sista kapitlet på spelet, så är han ju liksom, då är han ju fucking king. Ja, då är. är han ju kunga gällen. Liksom. Men Ignis. Ignis, din det favorit. Är min favorit. I animen ja. den tycker jag är jätteviktig. Ja, den är så mysig. Då får vi lära känna Ignis eller Spex, ja, spex. Han är ju en hängiven och lojal. Rådgivare oh, till Noctis. Alltså, som, alltså, bokstavligen gör allt för honom. Han städar hans lägenhet, han hjälper honom med läxor, ser till att han kommer till plugget. Alltså, han går över lik för att baka en kaka åt den här bortskäm, bortskämda <laughs> prinsen. Alltså, man förstår verkligen att han har sådana djupa känslor mot Noctis. Att han liksom vill mm. skydda honom. Det är som att han är en storbror liksom. Ja, exakt. Det är väldigt fint, men till en början så är det väldigt så här ledsam. Alltså, alltså lite traget. Det, det känns som att han ger så mycket till Noctis men inte får ett skit tillbaka. Den, den där brittiska är ju bara en, en applicering på ja, den, den karaktären. Han battler, ja, butler, ja, precis. <laughs> men det, det som jag tycker är så, det är så om, om ni inte har sett animen, eh, historien med kakan är ju då att Noctis som barn åt en jävla kaka någonstans. Och sen har han beskrivit den för Ignis och Ignis har, gjort, har kämpat i år med att försöka liksom återskapa kakan. Alltså det bör nämnas att Ignis innan aldrig lagade mat. Nej precis. Han kunde precis. inte laga mat. Men bara för att den här bortskämda Noctis vill ha en identisk kaka med sitt förvrängda nostalgiska minne mm. då fick han lära sig att baka. Och sen står han där. Och så får man det är där är han, han matlagning som yrke. Ja, exakt. Och sen så får man se om han står och tänker så här när Noctis är, mm, ja, det var lite mer citronsmak i den mm. här kakan jag åt. Och han var. Mm, så får man säga att han tänker sig Kanske tre citroner istället för två nästa gång Ja, det är, alltså så, det är så synd så här, alltså det är så här, Och sen typ som när, i animen När de sitter och käkar hamburgare Och, och Noctis plockar bort Alla grönsaker från sin hamburgare och han bara, Johannes, please. Du måste äta dina grönsaker. Han bryr sig så är liksom en rådgivare när det kommer till liksom klass. När det kommer till stil. När det kommer till matvanor. Alltså det är så han här. har ju typ varit, även fast det inte skiljer så mycket i ålder på dem. Men så han har ju typ varit den far som ja. Noctis skulle ha haft. Och Ignis får ju aldrig någonting tillbaka. Han får ju bara skit. Ja, till och med i slutet på animen. När den ska vara liksom, när de mm. är i stallum. Ja. Och när Ignis... Ytterligare en gång då tar fram en liten kaka mm. Då duger <laughs> inte den <laughs> Nej, den druger inte Ja, Nej, det är ja. hårt alltså eh, Ska prata lite grann om Gladiolus mm. eh, som är Spelets tuffing Fast med ett hjärta av guld Som hela tiden påminner Noctis som hans viktiga uppdrag som en framtida kung Han ska alltså träna honom i strid ja, Till att då bli Den här coola kungen som även Kan använda uråldriga svärd och grejer och, och sådär. Han borde kanske ha köpt en tröja innan han åkte ut. Men Han ville visa sin coola tatuering vet du nu vad det är för tatuering? Jag visste typ inte det innan. Jag skulle gissa det ser ut som någon form av vingar som sträcker ja. sig ut på armarna. det är typ en örn vars ja. huvud sticker fram på hans högra axel. Just det. Och sen är armarna liksom vingar och hela ryggen är... Kan typ det vara någon typ? referens till fenix äh, fågeln eller någonting? Något i um, den stilen. Han kan ju ganska, i, i, ibland framstå som ganska elak och ganska rakt på och kanske inte alltid tänker igenom vad han säger. Uh, han är råbarkad. Han är ganska råbarkad, ja. Och... Uh, samtidigt så skulle han ju dö för sina vänner, vilken dag som helst. Absolut. Alltså Han skulle ta en kula för, för vem som helst av de här grabbarna. För han, han är liksom spelets brute force. Ja, liksom. stor, och, stor och stark och hockeyfilla och allt. Liksom. Ja, eller hur? Som hämtat. Ja, som hämtat. Det. Jag lite halvstereotypisk här... karaktär. Ja, lite. Mm. Jag tycker att han är gängets svagaste karaktär. Ja, inte bokstavligt då för han är ju starkast nej, av alla syskon. Men karaktärsmässigt. jag tycker att han känns tråkig. Alltså ja. tillför lite mer djup i hans karaktär för då får vi liksom se bakom den här hårda attityden han har mot Noctis. Mm. Då förstår man honom. Men ändå inte. What? We're not stopping in Tenebry. You need to grow up and get over it. I am over it. I'm here, aren't I? Maybe when you're not too busy mooping, you can look around and give a shit about someone worse off than you. Let go of me. Hows that ring fit you? You rather carry it around than wear it? She gave her life so you could do your duty, not so you could sit around feeling sorry for yourself. You don't think I know that? You don't. Ignis took one for you too. Then for what? Enough, Gladio. You think you're a king? But Jag har inget mer att säga om henne. Alltså hans, hans familj har ju alltid varit kungafamiljens livvakter. I Kingsglaive får vi ju följa Noctis pappa eh, Regis. Och han har ju även en, en trogen livvakt vid sin sida. Och det är ju då Gladiolus far. Vilket aldrig sägs men Nej. det kan man räkna ut. Ja om man, om man typ läser på om filmen och typ ser att de har samma efternamn så kan man typ ja. förstå att, aha, okej, okay, de var far och son. Precis, så. så han tar sin uppgift väldigt... Allvarligt. Väldigt allvarligt, ja. Och det går man in på, på djupet i, i anime. Um, och ja, alltså, jag, jag gillar Gladiolos. Men han är liksom så här... Eh, eh. mm. mm. Men, spelets, <laughs> Jätte, färg, spelets största färgpalett. Och den liksom största... alltså Det finns en karaktär som jag hade så jävla kul med. Och det är ju Prompto. Alltså, Prompto är min favoritkaraktär. Uh, han ska hela tiden sträva. Efter att vara lika bidragande och betydelsefull som de andra karaktärerna, trots att han är kortast, svagast, kan egentligen inte slåss särskilt bra. Eh, han är liksom socialt missanpassad, säger fel saker vid fel tillfälle och är en tragisk comic relief. Och han bidrar med så jävla många sköna one-liners och dialogutbyten. Han är olyckligt kär han försöker hela tiden att passa in men han liksom når aldrig riktigt dit. Nej. Alltså han bidrar med så mycket roliga one-liners. Min ja. favorit är när han alltså alltid efter typ stora fighter så bara "Woo! We're alive. Let's celebrate by eating something dead." Mm. <laughs> <laughs> ja, alltså ja. jag tyckte inte om honom från den början. Eller från första början. Han, han, han, han är ju spelmekaniskt den svagaste karaktären. Ja, han var svag i striderna. Han tillförde ingenting. Han bara dog mm. ja, och fotade. Och jag tyckte det var super lame Han är esteten i gänget liksom. Ja, verkligen. Mm. Och han har leopardbraller på sig. Och Annie, det de jag var är ju De är coola. Leopardbraller ja. får the win. För Men i och med att handlingen går framåt och kände jag verkligen att, och speciellt efter att man har sett Brotherhood, mm. Mm. Ja, då ser jag istället honom som alltså, den, den riktiga vännen. Till alltså, ja. han, han älskar verkligen sina vänner och han är så tacksam för att de låter honom följa med på hela resan. That was one hell of a day, huh? Yeah. But it was fun. Everyday's fun. Even when we almost get ourselves killed. Huh. I never imagined it would work out like this. That I'd get to go on an adventure with you guys. Who would thought, huh? Men jag tycker att hans avslöjande Mm. så alltså, det ska vi ju säga nu ja. Att han då i grund och botten Typ är en antingen framavlad demon Eller i alla fall en människa Som imperiet har utfört experiment på mm. eh, Det var något Antiklimaktiskt Om jag förstått det rätt För det förklaras på ett sånt klumpigt uh, sätt Jag är typ. så här osäker på ja. Jag vet att han är ju han är från en annan plats Han är inte från Insomni han är från typ Solheim Ja men det förklaras inte om han är människa Från grund och botten eller ej Nej. Troligtvis så kanske han är en människa men han har liksom han har varit i en tub och de har gjort grejer. Jag tror liksom. att han är adopterad till en familj i Insomnia har jag ja, för mig att jag man. har läst någonting sånt Men, där. Ja. Alltså, det är liksom, avslöjandet. Alltså, Jag hade velat ha mer vad? Är mm. du en av dem? Är det sant? Men det jag fick var typ. Okay. Och rycka ja, på axlarna, exakt. Man bara, det, det, det, det som händer är att alltså, Alla karaktärer är med om någonting Tragiskt under spelets gång Alltså Gladiolus försvinner ju ett kort tag Kommer tillbaka med en massa R i ansiktet vi vet inte gjorde Vad gjorde han nu då? Det vet vi inte, det får vi nog reda på i hans DLC här För så många alltså, um, det. Ignis förlorade synen helt och hållet han alltså, det är hemskt <laughs> Han blev blind resten av spelet Och vi fick reda på att Prompto var typ en så här, Framavlad någonting Så här typ han hade typ samma liksom, DNA eh, som typ demonerna och jag bara så här. What? Alltså. Va? Ja? Och, och alla bara, okej. Okay. Okay. Alltså, Jag förstår ju poängen med det. De skulle ja. visa att det är okej okay att vara annorlunda. Vi bryr oss inte vart du kommer ifrån. Hur saken är hur du är nu. Jag förstår mm. det. Men det hade kunnat varit lite mer. De hade kunnat ge oss en minut mer av det. Ja. Att de typ så här klappar honom på axeln och typ så här Du är en av oss. Ja. Vi kommer alltid älska dig. Eller vad som helst. Lite mer melodramatiskt. Snälla. Om vi ska prata om liksom bröderna som helhet så hade jag velat ha mer av dem tillsammans. Jag hade velat lära känna dem mer som en grupp. För det saknar jag. alltså De, de lilla stunderna. De här karaktärerna interagerar med varandra Jag hade velat ha mer sånt Alltså mer brohood Alltså ännu de mer åker runt i bilen Större delen av... Spelet. Ja, mer men då konversation. Ser man, mer konversationer. Pratar, ja. man ser att de pratar med varandra. Men man får inte höra vad de säger. Nej, men det hade jag vilat ha mer av liksom, att de pratar om allt möjligt. Och liksom, jag hade liksom velat se dem interagera med varandra mer än att man liksom lärde känna dem individuellt genom en anime. Så ja, hade jag liksom exakt. Det hade varit coolare fall om typ. Vi har ju för sig några enstaka tillfällen när Noctis har deep talk med, med Prompto Ja, men det är också så här, okej. Okay. Mer som. Det är så strypt velat. liksom. Ja, man men, vill ha mer av det. Ännu mer sånt hade du vill ha. Mer, mer brofists och liksom bygg på ännu mer bro stuff. Det, bro, bro. Folk har ju sagt att det här gänget liksom känns som ett japanskt popband. Och visst, det kanske de gör. Men svartomodigt. Det ser allihopa. ut som det. Ja, men jag hade velat liksom ha mer interaktion ja. mellan dem. Det beror ju mycket för att. Jag ska inte snurra in mig på det här Men det beror ju mycket för att Informationen du har fått Som har gjort att du lär känna dem mm. Inte har kommit genom spelet Utan genom animen Ja, ja. och det är tråkigt För jag hade velat ha det i spelet istället Precis ja. Men jag vill bara nämna lite om NPCs Vi, ja. vi pratade innan om att de ser fula ut mm. Alltså non-playable non characters då så Ja, att säga. men precis ja. Alltså questgivers Eller folk liksom Folk i, ja. Folk i världen Ja mm. eh, Jag hade en liten reflektion jag fick ta tillbaka den halvt. Men till en början då kände jag så här, okej, okay, vad tråkiga de är. Mm. Och sen kände jag typ att okay, det är bara smala, vita människor med, i den här, med här ett världen. Med Precis. Den enda mörka snubben man möter han har ett kriminellt förflutet. Och den enda överviktiga personen man möter han är genomsvettig och oh. står konstant och fläktar med handen. Oh. Alltså... Det, alltså far, ja. ingen big deal Men jag tyckte att det var lustigt ja, det Men sen då när jag kom till Altisha Då, då såg jag ju flera färgade personer ja. Så då fick jag väl ta bak det lite, ja. lite. Men det var lite lustigt, eller hur? Ja, ja. Men förutom våra, våra fyra bros Och att världen är full med fula Non-playable characters ja. Så ska vi prata om lite andra karaktärer Som är en stor del av storyn eh, Men Grejen är så här att nu blir det Verkligen spoilers Okay. Um, inte Ardyn nu Nej, inte Ardyn Vi ska börja prata om Luna Freya så Hade jag tänkt Noctis då trolovade eh, fru som är ett, Hon är ett orakel Som kan typ bota sjukdomar Och eh, se in i framtiden Mer eller mindre Jag hade sett otroligt mycket emot att träffa henne Lära känna henne mer Jag hade velat se hon och Noctis tillsammans oh. mer För att när hon I mitten av spelet Blir knivhuggen till döds och sen dränkt av Leviathan. Så blir det så här Jag vill känna mer. Men, men det var inget Aries moment. Nej. För, för att att, vi vet inte vem hon är. Nej. Jag hade velat se hon och Noctis kanske. Jag vet inte. De hade, vi, vi säger, så här, vi säger så här. De hade de hade <laughs> träffats i Altisha. De hade åkt ut på en båt. Ute i kanalen där. I Månsken. I den här romantiska staden. ja Och pratat om sin barndom och nu är vi trolovade, nu ska vi gifta oss. Och typ så här, imorgon väntar slaget. Typ så här, ja. Vad som än händer så... Finns jag här för ja, dig. Nu precis. är vi äntligen tillsammans. De bara nickar mot varandra i det här publikhavet. Och that's it. Ja, Noctis och Luna Freya i spelet träffas aldrig. Nej, aldrig och på tumannan. Därför har jag svårt att känna för henne när hon dör. Alltså det är så här, jag förstår ju att Noctis... Att det ska vara en katalysator för Noctis att börja hata Ardyn hårdare och sådär. Men det blir så här. varför gör han det för? Alltså, ja, han Lu verkade typ inte ens pepp på att gifta sig från första början. Nej, precis. Alltså... precis. Så det, det är lite så här omotiverat, jag tycker det känns lite konstigt. Eh, jag hade gärna velat att Luna Freya dog senare i spelet. För att man liksom hade fått lära känna henne lite mer. För att hon, hon är ju en liksom vacker, eh, intressant karaktär som man liksom har varit en stor del av liksom själva alla trailers och reklamkampanjer inför spelet. Så att bara döda henne midgame utan att man liksom knappt lär känna henne, det blir så här. Jaha. Ja, jaha. Okay. Wow, det hände, det hände kvickt. Nu, nu gillar jag ju inte handen Arduin-killen så mycket. Men det gjorde jag inte innan heller. Nej, så... men det är så här, Va? Jaha. Alltså. What? Oh, what? Ja, men det är lite tråkigt. Jag ja. hade gärna velat se mer Noctis och Luna så att man liksom hade känt en kärlek mellan dem. För att vi har hängt som barn. Och allt ja, det men där. Så det känns motiverat ja. att, eh, att Noctis ska känna sånt starkt hat. Ja exakt alltså, Ibland exakt. räcker det inte med att en kille vill för det, för döda världen. Det måste Nej. vara lite kärlek också. Ja. Ska vi prata om eh, Sid och eh, Sidney? Cindy heter hon Cindy. till och med. Jag, jag, jag, får jag, jag bara känns så här. Cindy ja. oh, boy, oh boy, oh boy, Hon är sexualiserad. Ja, gud, ja. Ja, ja. Jag, jag, jag behöver inte säga. Det alltså man, hade, man hade kunnat sätta på henne typ en jumpsuit med lite oljefläckar på. Hon hade kunnat haft få kepsen och håret och allt det där men visst det är varmt att hon står och jobbar och det är kul att titta på i några sekunder men sen blir det så här, sen märker man hur liksom hur översexualiserat det är och då blir det så här, och sen så, come on yall, you know what you need och to den där do. Den äckliga låten i bakgrunden. Ja, oh. Alltså det är så Okej. Okay. Ja, alltså alltså gubbarna ja. i Japan, de förstår inte det. De hade väl liksom fått ta del av den här kritiken ja. och bara men vad då? Alltså hon är en bilmekaniker, det är varmt ute. Ja. Hon kan inte ha så mycket kläder på sig. Vadå? Japan ligger kanske lite efter är ju jag, jag är inte superbevandrad I japansk kultur Vi har ju, vi har ju våran gode vän Axel Som är ja. betydligt mer bevandrad I den japanska kulturen men, Och den är ju annorlunda Och ja. de är inte lika långt framåt I det här hur vi nej, ser på men, jämlikhet Nej men samtidigt så har ju de någonting Att sexigt kan vara Sött oskyldigt Precis, på samma gång. Ja, men för oss är det två helt olika. Alltså ja. Sött, det är oskyldigt. Mm. Sexigt, det är vuxet. Ja. Där blir det fel. Vi, vi tycker att det är äckligt liksom om, mm. vi, om eh, någonting går över gränsen. Sen mm. ja, har vi jag... hennes granddad, Sid. Det är hans, hans roll i det här spelet. Han är med även det här spelet. Han är väl med i alla Final Fantasy. Fram eller från och med typ Final Fantasy 4 och framåt. Så är jag och gillar grad. att han hade typ en relation med Noctis pappa. Mm. Att det liksom hintar som att han har varit ute på samma grabbresa med det. Regis. Mm. Så som Noctis ute och reser runt jorden liksom. mm. Det är fint. Men det är synd att han är så grumpy. Och aldrig gör klart mina vapen i tid. <laughs> Dumma gubbe. Fy, han gjorde ingenting. Ja. Eller, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om honom. Um, en karaktär som, som jag gillar väldigt mycket. Som vi får se väldigt lite av. Det är Corr. Som vi träffar tidligt då Som är liksom en En trogan kallas för Core the Immortal Och han är liksom en krigsherre från, från, från insomnia Han är med typ i början av spelet En liten stund sen Så typ Men nu ska jag gå ju bättre grejer Typ nu får vi sticka över själva. Och jag bara jag Hoppas du kommer tillbaka sen Skriv ett fyrkort åt mig kom, kom, <laughs> kom dit jag är Eller hur Han är så det? jävla cool Men han bara dyker upp och, så förklarar, och så, så, här, så förklarar han lite grann för dig och säger att det här är det som gäller när du ska hitta de här vapnena. Um, men nu sticker jag så vi syns sen. Hej då! Det säger. Ja. Jag hade velat ha mer av honom. Ja, Samma sak med. med en karaktär som jag vet att du tyckte om också. Nu. Aranea. Ja, ja. alltså. Jag tycker väl inte. Jag är inte head over heels liksom. Nej, men, men hon är cool. Ja, man, man, vill absolut. Veta, man vill veta mer om henne. Hon är cool. Jag men så. Här, jag gillar hennes förändring i henne spelet Men mm. jag hade nästan velat ha henne ond. Ja, jag med. Alltså hon, nu, nu känns den så omotiverat, förstår du? Jag, jag, Varför skulle en så här, mercenary bara byta sida helt plötsligt? Alltså, förstår mm. du? alltså det är när imperiet faller som hon typ så här mer eller mindre bara, I'm up for hire. Ja, men jag, måste hon bli en helgång alltså, då bara för det? Och hjälpa barn och familjer i ja, nöd? Alltså, alltså, det, jag hade hellre velat ha henne som typ The Turks är i Final Fantasy En jo. återkommande boss som är lite jävla svårare för varje gång exakt, man möter Men som man stör sig på hela tiden. Ja, så bara, nu din jävla skulle du få. Och sen så hinner exakt. de undan och så flyr de och så bara, nästa gång ska jag ta dig. Ja, och sen i slutet då, då kan hon hjälpa oss mot ja. Ardyn, typ ja, men det, exakt, hade exakt. det hade varit lite coolt. Det är varit mycket bättre. Uh, för nu känns det bara så här, weird. Ja, ja. Och, och hennes... Ja, men jag, alltså, det, det, jag är okej okay med det För att hon är badass ändå Hon, har, hon, är, hon, är, en, hon är en klassisk Final Fantasy <laughs> Dragoon-charakter Sen om hon har big boobs äh, jag, jag, har jag, jag, in, blir... jag har inget problem med hennes tutar <laughs> Inget nej, nej, men jag menar det att jag, jag, jag ser inte henne som en sexualiserad karaktär På samma sätt som, som Cindy är Cindy, uh, Cindy, Cindy Jag har inte lärt mig vad Det är Cindy Cindy, ja, ja. förlåt Vi har ju även i det här spelet Luna Frejas bror Ravus. Um, jag har inte skrivit någonting om honom för jag tyckte att det var så ointressant. Ja, alltså, ja han är ju Luna Frejas bror och han har ju innebo, inne, inneboende hat för Noctis eftersom att han skyller Noctis på... Liksom sina föräldrars död ja, Och, och omittmotiverat Så går han och ligger i samma säng med Imperiet Ja, exakt Och så typ blir han den största commander i Imperiet Och sen så vill han döda Noctis Men sen typ så känns det som att Han typ vill att Luna, Freya och Noctis Ska gifta sig Och, man bara... och sen så bara Sen kapitel 13 i spelet Så bara, nej han är död ja. Va? Va? Vart är den här stora häftiga fighten liksom? Ja, den kommer ju. Men Aj, det är, ja, liksom, som det är med ju med zombie-ravers mm. eller någonting. Men det är så här. Okej, okay, jag hade <laughs> gärna Ravis. velat känna honom lite mer. Ja. Alltså, han har ju potential till att vara... Han ser ut som en klassisk Absolut. Final fantasy -villan. Vet du vad det hade kunnat vara? Vi säger att... Ja, ja nu har jag det. Mm -hmm. vi, säger, vi säger att Luna Freya hade fått leva mycket längre. Mm. Typ att hon är med i slutet. Och så hade det varit en stor fight. En episk fight. Utan zombie... Alltså. Och att Ravus döda Luna Freya. Nej, men typ Nähe. så här att... Uh, Eh, att Noctis och Ravis slåss mot varandra och det mm. blir så här super super intensivt och han är så nära på att eh, döda Noctis och då stormar Luna Freya in och bara stopp förstår du mm. och då blir ett antiklimax här och då kommer Ardyn och hugger henne bakifrån och att, och att hon då dör där ah, och då byter Ravis sida mm. och hjälper Noctis att fightas mot eh, Ardyn ah, ett litet tag ah. men så stupar han där det, det hade varit betydligt. Bättre. Det hade varit så um, Square Enix, ni vet vad ni hittar mig. <laughs> det stora hotet från spelet, om man ska liksom tro Kings filmen då som är liksom den inledande episoden, så är ju liksom Imperiet som är det stora hotet med sina stora liksom skepp och, och de ska ta kristallen och allting. Och man bara. Sen man får liksom aldrig så här liksom svar på vad som hände med dem en ja, typ, de... Vilka är de? Vad är deras motiv? Ja, alltså? och, och deras liksom ledare blev en demon i på spelet, eh, och när imperiet börjar jaga dig, då möter du någon kille som heter Loke som han har fått sätt i, i en cutscene tidigare jag bara, vem fan är du? Vem är du? Alltså såhär han ska så här, han har värsta grudgen mot Noctis också, liksom och vill ge igen och så man bara, vad har hänt som inte jag vet om? Ja, vem är du ens? Jag, jag vet inte ens vem Loke är, nej och det finns ju en till general också i spelet som man ska staka och sen ta död på undet mission. Det är så här, vem är du ens? Nej, man tar inte död på honom. Man fångar Nej, honom ja, man och, sen fångar, och sen flyr han. han. Och sen och sen... Ja just det, så är det. Och vad händer med han då? Nej, det vet man inte. Ja, jag vet inte. Lustigt, men äh. filmen har ju även den här Glauca. Lord Glauca, vad hände med han? Nej, jag, jag... Han, det är ju han som dödar Regis. Ja. Inte jag jag, jag tror att glauka. Jag, jag tror att det är lite otydligt, men jag tror att eh, jag, jag tror att eh, Nyx eh, King's Slaves huvudkaraktär dödar honom i filmen, men jag tror inte det är så att det är inte tydligt att han Nej. dör där. Jag hade gärna vilat se Glauka versus Noctis att I kill your father och sen tycker bara I'm gonna fucking bash your brains Ja, in. men att han var liksom så här Ardyns högra. Ja. Typ. på tal om Ardyn. Ja. Spelets bad guy. Spelets bästa karaktär. Efter prompt då. Alltså, Ardyn står för en av de coolaste personerna i spelet, tycker jag. Mm. Alltså, han är så självständig och han är så avslappnad. Och hela hans liksom trygga stil gör honom till, alltså enligt mig, den mest fruktade antagonisten i ett Final Fantasy-spel någonsin, mm. tycker jag. Mm. Alltså, han uttrycker typ... Alltså, han visar aldrig mörka känslor. Typ hat, rädsla, ensamhet, hopplöshet... Han, utan han är jämnt och ständigt trygg Avslappnad, självsäker Och konstant leendes Mystisk. Mystisk Det är som att han Alltså han är verkligen övermänsklig För han visar aldrig våra Värsta mänskliga drag mm. Alltså inte ens När han är på väg att dö Så liksom bönar han för sitt liv Eller visar Nej. att han är rädd Eller att han ens är arg på Noctis Han visar aldrig sådana känslor Utan han är alltid liksom trygg och avslappnad som att han tror att han kommer vinna mm. in i det sista. Ja. Det känns som att det är en sån galenskap som har gått över liksom, typ lite Kafka. Han känns som Kafka fast med rätt medicinering. Ja, men typ. hur Ja, absolut, jag tycker att han är en extremt intressant karaktär Men när spelet är slut och efter texterna rullar Så undrar jag fortfarande vem han egentligen var Alltså jag förstår att han har en liksom, kommunikation med Ifrit Som är en av de stora eh, Astrals i spelet då, Som är en av de Leviathan-Shiva-Ifrit och sådär men jag blir så här, det förklaras aldrig tydligt exakt vem han är. Man vet ju att han är en Lucis Caelum, alltså samma släkte som Noctis, men han säger eh, någonting i stil med att eh, typ let, uh, med att han pratar om vad han fick sitt namn ifrån. Alltså Ardyn Izonia och han säger aldrig vad han fått det namnet ifrån. Och det är så här är det en gammal kung eh, eller är det liksom. Ja. Vem, vem är han? Alltså så här, det, det, det, det är så jävla. Nu kommer vi in på lite större grejer. Här, men ja, det det, det är otydligt vem han är. Varför är han ett hot? Jag förstår ju att han är en, en gammal, gammal gubbe som har levt i jättemånga, jättemånga, jättemånga mm. år. Och att han är avundsjuk för att han aldrig blev utvald till kristallens. Eh, ja det ska liksom... väl vara så att han någonstans har fått liksom uppgiften att skydda kristallerna av ja. Gudarna han, och han kunde varit... hela människor och liksom han var god där. från början ja. och han har kunnat använda den här kraften från Gudarna ja. sen antingen så började han missbruka den eller så dödade han så mycket och ondska att han själv blev korrumperad. Ja, han det är inte tog, riktigt samma han sak. Men han klänsade så många, alltså han hjälpte ja, så många människor att bli av med sina demoner så han själv blev tainted av Precis. det. Precis. Liksom. Mm. Eh, och då är han då arg på att gudarna avfärdade honom och istället då gav sin, sitt samtycke till resten av Lucis Linjen, ja, ja. Ja, som antingen är hans egen blodslinje eller en helt ny. Det mm. förklaras inte heller. Men eh, ja, jag, jag känner att vi börjar gå över lite på det här med handling. Så ska, ska vi ta? Ska vi köra nu? Vi ska köra lite musikslinga för jag måste hämta en ny snus. Ja men det kan du göra. Ja. Så hinner jag fukta strupen. Ja, precis. Mm. Är vi tillbaka? Ja, jag har hämtat en så här och lite vatten För det här, vi har hållit på att spela in i Ungefär två timmar nu Så att, ja, ja men det här blir bra Crazy mm. långt avsnitt Men vi är ju på slutrampen nu Ja, vi ska uh, prata om handlingen uh, i Ja, spelet. handling och liksom hur den läggs upp i spelet Vi har ju liksom lutat lite mot dem i mm. flertal tillfällen Men mm. nu, nu ska vi koncentrera oss på det Och jag känner så här Att det här spelet lider Tyvärr av sin egen historia Alltså historien kring det här mytomspunna Final Fantasy 13 Verses Det har liksom byggt upp en orealistisk Förväntning på spelet Som, eh, som har gett Alla utvecklare en nästan till Omöjlig uppgift att leva upp till Och tackla mm. Det går inte, aldrig går det Att motsvara någons nostalgiska Förväntningar på det här sättet Nej precis och grejen är så här Det första som man fick ta del av eh, Om man ska se historiskt sett då På Final Fantasy 15 s Eller Versus 13s första trailer Var att det skulle vara fantasy based on reality Och det uttalades tidigt Att det här spelet skulle liksom vara Någon form av Romeo och Julia Historia med Noctis Och då hette hon Stella in, ja. Innan hon bytte namn och utseende till Luna De två skulle liksom ha en, Ett kärleksförhållande men familjerna hatade varandra Det skulle vara en Romeo och Julia historia Men det som det blev istället Det var att de bytte till Shakespeare's Hamlet Hamlet Istället ja, precis Och den här, det här spelet ju liksom Storymässigt så det ju som en blandning Mellan typ lejonkungen Hamlet och grekisk mytologi med endymion Att han och Han kan bara vara med sin, sin käresan ja. När hon så. Det är liksom det är, det är mycket hamlet i den här storyn Fast de bytte från typ Romeo och Julia Till Shakespeare Eller till, förlåt, hamlet i mitten liksom Med att man ska avenja sin fader Mer än att mm. man ska vara med sin älskare det, det är flummigt Och lite konstigt Sådär. Ja, Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Alltså jag jag tycker att felet i det hela i det hela ligger inte i handlingen i, i sig utan det ligger i hur handlingen läggs upp. Ja. För att det är så uppenbart att spelet fick ont om tid. För jag menar i stort sett hela slutet på spelet det trycks ihop. Mm. Och viktiga story element det havs ut som att det inte betydde någonting och där sitter man bara vä vä vä vänta lite nu vad hände här vad, vad, vad ni? Ja. Kan ni upprepa det där? Ja. Men det gör de aldrig. Och då känns det så här, att då har jag liksom spenderat 30-40 timmar i en öppen värld mm. där man endast får höra liksom småsnuttar av det här stora, onda hotet som, som väntar liksom har framför sig. Du vill så gärna ha svar. Och när du till slut gör framsteg i storyn då möts du istället av typ en ihoptryckt story på räls. Ingen öppen värld, inget utforskande, inga fler sidequests. Alltså istället ett enda långt Main quest liksom Och det är liksom med tvekan Som man upplever det Alltså storyn är bra, jag säger inte det Men alltså, handlingen är väldigt, väldigt spännande Den har en sån fin potential Men det känns som att de glömmer bort dig som spelare mm. För att vi, ha, vi har så många frågor Men vi får aldrig något svar Man får bara typ en liten aptitretare På vad allting är mm. Alltså från och med kapitel 13 på spelet Så lite innan 13 Så känns det som att spelet går på räls Lite mer än att du liksom så här: Tar ett quest och sen kan du åka runt i bilen Och lalla lite och sen så kan du åka vidare till nästa quest Utan Precis. här går du på räls På ett sätt så gillar jag det Uh, men jag skulle vilja ha liksom ett mellanting av den öppna världen i början och det här stängda slutet. Jag hade vilja liksom ha ett mellanting Exakt. mellan det. För det är det som Final Fantasy-spelen alltid har gjort bäst. Precis. Liksom det ska vara ett balanserat. Den fejkade öppna världen. Exakt. Liksom. Med begränsningar. Det är den, den hade jag trivts mycket, mycket bättre i. För att, och som du säger, framåt slutet när allting börjar dra ihop sig. Jag bara får mer och mer frågor istället för att jag får svar på saker och ting. Mer och mer svar så blir det så här. Men vänta nu. Vad händer här? Ja. vad Vänta nu. Stopp. stopp jag stopp. känner så. Va, vad händer här nu? Mm. Va, vad händer här? alltså Det blir liksom mer frågor och när spelet till slut. Jag sitter fortfarande så här, jag bara Okej, okay, men vänta nu. Stopp. Är det slut nu? Vad fan är alla mina svar? alltså Man kanske måste spela spelet två gånger eller tre gånger för att kunna förstå ja, allting. För kanske. jag har fortfarande jättemycket frågor. Ja, och jag vill bara säga det här med miljöerna. Alltså när man äntligen får se lite varierade miljöer. Det, vi kommer ju till vintervärdar. Vi kommer till, vi till Tenebra. Hur säger man, Tenebra? Tenebry. Mm. Vi kommer ju dit. Och det är skitvackert, men man får inte utforska dem. Då har man gått runt i Duskai i flera timmar. Du får utforska och bara... en klippa. Ja, en ja. klippa. Och då känner jag så här, antingen då skulle de ha gett dig möjlighet att utforska mer omgivningarna. Typ mm. i Alisha efter katastrofen eller Tenebrae. Eller World of Ruin oh. Eller oh, de Så de inte skulle det? de haft ett mindre öppet spel Från början Alltså utforskande spel typ i stil med en charted Alltså mm. du får bilden av att det är ett, En helt öppen värld du Utforskar men egentligen är det bara en stor bana Det hade passat så mycket bättre Ja men det, det är som när du kommer till, till World of Ruin Det har gått tio år Noctis har liksom blivit absorberad av kristallen Och fått liksom sina kungliga krafter <laughs> Du kommer till en värld du inte känner igen. Världen är mörk. Solen har inte gått upp på flera år. Och du bara liksom möts av stora tuffa monster man bara. Okej, okay, they fucking pulled a Final Fantasy 6 Precis. Here. Exakt. Uh, och, och sen så bara kommer en bil och plockar upp dig. Nej, men ta de det i handen så här. Nej, nu, nu får du inte se dem av det här. Och det säger. så Vad, men jag vill ju springa runt i den här mörka ja. världen och jag vill... man får aldrig träffa någon av karaktärerna. Vi får inte träffa Cindy eller någon i Lestallum. Ingenting. Vad händer med Kor? Vad händer med, med, med, med Sid då? Liksom... Allt är bara bajs liksom. Och, och, och Gladius eh, syrra eh, är också bara borta. Hon är en monsterhunter. Man bara, okay. ja, men jag får, får, jag, får, jag, får jag se henne då? Alltså man ska inte känna att man i slutet av spelet eller när man har klart spelet ska behöva sitta på Youtube- och höra på en kille som förklarar spelet för en. Nej, precis, Man ska precis. inte behöva göra det. Hur dumt är inte det? Men egentligen om du tänker efter det är inte bara i slutet som spelet står och trycks ihop. Utan det är genom hela spelet som ja. de skippar viktiga punkter. Genom att låta dig som spelar läsa en ruta. på mm, det. Mm. Med lite så, info om vad grabbarna har gjort. Typ, ja, ah, sist du spelade då dödar de en boss. Uh, nu får du läsa en ruta där det står att de har hunnit med det här. Det här Och nu har de kommit på det här också ja. Och nu är de på väg hit Man bara, okej okay. Var de förlata eller för att skapa en katsin till det där Eller ja. låta mig göra dem där alltså Okej, okay, sammanfattningsvis alltså st Storyn är en jävla mess Den är ja. det Den kunde ha förklarats på ett bättre sätt Som att Jag undrar alltid, under spelets gång vad fan jag håller på med och varför jag gör det jag gör. Uh -huh. att jag vet ju bara att jag ska träffa Luna Freja för vi ska gifta oss. Jag är jätteglad. Sen så bara. A, äh, men du måste besegra titanen, för den ger dig huvudverk och jag bara. Men varför måste jag döda den för? Ja. Och, varför ska jag? och sen så man kommer till, till uh, AlTissa och bara så här. Ja, oh, next up is Leviathan och jag bara. Varför? Men varför ska okay. jag döda eller varför ska jag göra det för? Varför måste jag döda dem för att få kraft? Alltså, var ju du, var, var, varför är Imperiet där och hjälper de mig eller försöker de slåss emot mig? Ja. Jag fattar liksom aldrig det här triangelspelet mellan liksom Luna Freya och dig och Imperiet. Vad när vill det, de? Vad är deras motiv? Ja. Liksom? Det, är inte, det finns ju där. Om man, liksom är, om man hänger med varenda liten sekund av ja. story så finns ju motivet jag där. På mellan raderna. Men missar du någonting? Då är du körd. Då fattar du ingenting. Alltså. alltså spelet har... När folk frågar mig, så vad tycker du om spelet? Då, då säger jag att spelet har 10 av 10 potential. Mm. Alltså storyn är jättebra tycker jag. Jag tycker handlingen är skitbra. Men de faller verkligen vid mållinjen i att utföra det. Att mm. berätta historien. Man slutar bry sig. För jag menar jag kan inte bry mig om en värld jag inte vet någonting om. Nej, du? Jag kan inte känna någonting med karaktärerna när jag inte ens vet vad de gör. Hur mm. de tog sig dit, varför de gör så. Jag känner dem inte längre då. Mm. Förstår du? Förstår mm. jag, jag känner liksom att det här spelets story hade har ju liksom fucking jävla lejonkungen-potential. Jag alltså, Kunna bli lika episk. Låt Noctis se sin pappa dö. Ja. Alltså Eller Bara hur? en sån sak hade gjort. Hade förstärkt. Nu får han ett telefonsamtal. Och han ser din tidning. Din farsa dött. Och han bara... Euh, Okej. Okay. Ja, han blir lite ledsen så här, men... Mer, mer emotion för fan, din farsa död ditt jävla hem du är kung nu, exact. ditt hem är övertagen av ett lejon som heter Scar liksom, precis. Ja, men det är såhär, liksom han noktis verkar säga, oberörd och jag blir så såhär, ja. bara, fan din farsa är död och din, ditt jävla land är typ invaderat ja, ja, och, och det blir liksom det blir, li storyn känns bara som ett jävla alltså, det är så tråkigt att behöva säga men storyn är konstig, krystad ja. Den är otydlig Och den är fan inte så jävla bra alltså. alltså jag tycker att handlingen är bra Men det är liksom sättet de har berättat det Slarvigt Jag vill liksom inte känna att Kingsley och Brotherhood nästan är obligatoriska När det gäller att förstå spelet Nej exakt Jag vill att de ska vara som ett komplement mm. Lite rolig background liksom här. Jag ska absolut inte känna att jag inte förstår spelet Om jag inte har sett Ja mm. Nyss nämnda, liksom Mm Ja, som vi har sagt. Karaktärer alltså, som dyker upp i spel, eller i filmen som inte ens är med. Jag hade velat ha ett mellanting av allting. Jag hade velat haft att spelet skulle vara lite med på på rels. Jag hade velat ha att storren liksom förklarades och portionerades ut i en jämnare pacing Jag hade velat att kapitel 13 av spelet inte fanns med i spelet. För ja, det var konstigt. Du blir av med alla dina vapen och ska typ försvara dig med en jävla Ring som typ fan inte funkar. Vi har liksom bara hört mäktiga historier om den här The Ring of Lucis, ja, exakt. som bara är skit. Men det stora problemet som jag sa med den här storyn, Det är att jag undrar hela tiden varför varför jag gör saker. Varför mm. gör jag det här? Alltså så här, För storyn ger mig inte, den motiverar inte mig till att fortsätta. Den förklarar aldrig för mig varför du gör saker. Utan det är hela tiden att nej, ska du ska göra det här. Jag bara, okej, okay, jag hänger på. Här, ja, då. Liksom, här har du en ruta. Läs den här. Jag, den här vänt, jag väntar hela tiden på liksom en stor förklaring. Så där. Men, ja, äh, Jag vet inte. Men vi måste också, innan vi går in på vår slutpredering av det här spelet, prata om Slutet på spelet bara lite snabbt här Vi kommer tillbaka till Insomnia. Noctis ska ta tillbaka tronen. Reclaim your throne som spelets ah. liksom tagline var. Du är häftig. Jag gillade det slutet. Ja, du kommer tillbaka till Insomnia. din bil är trashad och man typ så får det så ett lite tårfyllt farväl av bilen och det är typ det typ så här. när när den bilen kraschar som Noctis typ blir ledsen för typ så det var pappas bil. Och det är typ så här, han bryr sig mer om att bilen går sönder än att hans farsa liksom dog tidigare. Ja, typ. uh, typ så här, ja, ja. Man kommer in till, till tronrummet där väntar Ardyn och man ser då i taket hur Luna Frejas lik hänger. Och det så är så mörkt! <laughs> ja. Han har liksom sparat Luna Frejas lik och Regis lik i tio år. Nyx från Kingsglaive hänger ju där också dinglar. I tio år. De ser väldigt bra för att ha legat där i tio år. Ja, men han har väl haft någon magi, magi på dem? dem. Alltså det, det var så här, men shit. Shit just got real. Sen får man ju då en episk fight One on one eh, Och då är det liksom samma upplägg som i Leviathan striden här du kan typ det är liksom, Du flyger runt och kastar ja. svärd och, Det är coolt alltså, det är Noctis coolt. använder alla sina krafter mm, Mot mm. Ardyn liksom. Och alla de här vapnen Royal Arms som du har hittat mm. Det finns ju tretton stycken, jag hittade 12. Jag tog 13. Eh Kommer du i liksom en snygg kombo använda mot honom? Det är coolt. Alltså det, är coolt. det är ett jävligt episkt Final Fantasy-slut. Det det ja, det det alltså. Dör Noctis i ja. slutet, ja. Och Då kanske man undrar men varför det? Varför var han tvungen att göra det? Jag trodde han skulle vara kung och återställa freden och bla, bla, bla. Han gjorde ju det ja. i och med att han ja, segrade. Alltså det är The, the Final Sacrifice. Alltså han har ju den här kraften endast lånad. Mm. Och han är The Chosen One. Alla kungar i Lusis har inte varit The Chosen One. Nej. Alla kungar i Lusis-linjen har kunnat använda sig av kraften, mm. men den är tung. Det är en, ett ok, det är en det är börda. En börda. Mm. Det är därför Regis liksom haltar och mår dåligt. Men Noctis är den utvalda. Ja, exakt. Så han är ju den som ska besegra ondskan För alltid Återställa dagen. Och då måste ju kraften Alltså kraften kommer ju inte föras vidare då Utan den måste tillbaka För då har den gjort sitt jobb mm. Det är det ringen har varit till för, till för Från början liksom Så mm. det är därför när Noctis dör och förstörs ringen och kraften åker tillbaka till gudarna. Jag tror ju även att eh, Gladio, Ignis och Prompto också dör. För att det är den här okay lilla, lilla cutscene man får se när de sitter vid brasan där. Och Noctis faktiskt öppnar upp sig och säger... Vad är det han säger där i slutet? Han man, säger, man, man tänker så här... You guys were great eller någonting. You guys äh. are the best. Ja. man bara, okej, okay, de har dött för dig. Du kan ju säga att du älskar dem eller kramar dem. Eller... Och för er som Nej. tror att det här utspelar sig innan... Det gör det inte det gör det inte för Noctis har inte längre ringen på sig Nej. Så att Han är ju faktiskt död Och det är de andra också, det är i alla fall min teori kring det. Alla, alla, dog. De, ja, alla dog Alla dog, jag tror också det Men, eh. men, men, men Men scenen När Noctis och Luna Freja Till slut får varandra eh, Med Musiken en kyss hörs. Med en kyss i slutet Jag grät faktiskt jag gjorde faktiskt det, jag måste säga det. <laughs> för att, var ja för att jag, var fint. Jag, jag kände liksom att där tar tio års väntan slut. Mm. Jag vet hur det här spelet slutar. Noctis och Luna, de får varandra även om det kanske inte är det här livet. Nej, men de lever eh, vidare i ett annat liv. De lever vidare i ett annat liv. Noctis är långhårig. Eh, som du, du tyckte han... Du typ så här bara... Wow. Han var ju... Sjukhet. När han blev 10 år äldre, ja. Han, ja. Han, det, han blev en mycket coolare ja. gubben. då. Ja. Ja. Um, alltså, och slutproduktering av det här spelet. Det blev ju. Om man bara har sett trailersarna för Final Fantasy versus 13 så får man se nog lite av en kall dusch. Jag förväntade mig ju ändå ett liksom lite mörkare spel, men när jag stänger av spelet efter eftertexten så tänker jag ändå säga att. Det jag tar med mig, det är, det är The Bros. Ja. Alltså, ja. Det här, deras kemi hade kunnat varit bättre. Alltså att den hade kunnat utforskas mer. Men det räcker för mig. Det räcker för att det här spelet. Det är tight combat och det är liksom fyra bästa vänner som är ute på ett äventyr, och det räcker för mig. Alltså, jag, jag, är, jag är jättenöjd med det här spelet. Även om jag har klagat på många saker som är klumpiga och dåligt utförda så. Jag älskar grabbarna och jag älskar deras äventyr i bilen. Åka runt. Det är mysigt som fan. Jag gillar det här, jag gillar det här spelet. Mm. Eh, jag tycker att det är... Alltså jag tycker att det här är ett vackert spel. Om jag ska sammanfatta nu. Då, då är det ett vackert spel som har lagt ner mycket tid. För mycket tid på oviktiga detaljer. Till exempel att få grabbarna att bli snygga ut. Liksom. Eller ge en mysig känsla vid lägerelden. Mm. Och det är tid som de egentligen enligt mig skulle ha fokuserat på och lagt på andra saker, viktigare saker. Alltså få menyerna att fungera, förbättra stridsrörelser, mer dungeons. antingen slopa hela open world-systemet eller använda sig av stora banor. Och liksom gått all in och skapat en trovärdig och spännande värld liksom. Och de skulle även ha fokuserat på handlingen. För att handlingen gör ett Final Fantasy-spel. Och handlingen i det här spelet har sån potential men den får aldrig höras eller berättas. Ännu till viktigaste frågan. Ska det spelas efter allt negativt jag har sagt? Alltså jag hade roligt när jag spelade. Jag njöt verkligen av det här spelet. Jag våndades. ja Men när jag faktiskt fick uppleva den här Final Fantasy-magin i slutet så kände jag att shit vilket bra spel. Så jag spela spelet. Alltså, ja. skaffa er en egen åsikt, men bear in mind liksom att det, det lider av stora brister. Det gör mm. det, men det är ett Final Fantasy-spel med allt vad det innebär. Det, det är ett mysigt spel eh, som ibland kanske är liksom lite för invecklat, först det eget bästa. Eh, och det är liksom lite otydligt som du säger med storyn till och från, men det är en fantastisk upplevelse. Det är en Final Fantasy-upplevelse, men det kanske hade... Mått bättre av att få vara I utveckling i ett år till um, Delvis för att då kunna Portionera ut storyn På ett bättre sätt uh, Och sådär Men ja det, Vi ska ju få En jävla massa DLC till det här spelet också. Där man tydligen ska ändra Lite grejer i storyn Man ska lägga till saker i storyn och Lägga till liksom kapitel då för att liksom kunna kamma ut och reda ut vissa saker, men man får bara ett första intryck. En alltså, gång. Jag, jag känner så här: ett sånt här stort spel, som är, så som är så beroende av en bra och viktig handling. Allt ska finnas där från början. Jag vill ja. inte ha DLC. DLC är det som så här andra chanser. Ja. Förstår det känns dumt Och jag vill ha mer öppna städer Jag vill ha mer små mysiga gömda platser jag kan hitta Nu hittade jag liksom ett skul i skogen med ett ställe Och det var så här, <laughs> typ, okay. wow, coolt Jag hade velat hitta någon, kanske en grotta Med bara tonberries i Eller liksom någonting som hade fått det Att kännas mer Final Fantasy På något sätt, liksom kanske En, en, liten, en liten by där bara moguls bor Eller mm. hur Liksom mer, mer sånt, men ändå är det någonting mm. I det här en Black Mage kanske ja. Ändå så är det ändå någonting i det här som Gör att jag känner att det är ett Final Fantasy Det fick Ett liksom olyckligt Slut ändå för att det blev ju Aldrig det spelet det var tänkt att bli. För det var inte tänkt att det skulle vara ett numrerat Final Fantasy från början. Det skulle vara ett kompletteringsspel till Final Fantasy 13-sagan. Men det var bara bra. Men sen blev det 15 och då var man tvungen att kanske implementera saker som ett numrerat Final Fantasy-spel var tvungen att ha och då blev det krystat och handlingen tog stryk. Och sådär. Men ja, som sagt, bromansen i det här spelet räddar det för mig. Alltså, jag älskar ja. karaktärerna. Jag är svag för och dem Och deras också. äventyr, ja. Jag, jag, Ignis är den bästa. Ja. ja. That's it. I've come Så det är klart, up with a new klart, <laughs> That's it. I've come up with a new recipe. Det är klart man ska spela det här spelet. Speciellt ja. om man gillar Final Fantasy. Mm. Mm. Mm. Vi ska läsa igenom kommentarerna lite snabbt. Nu har vi inte mycket kvar på bandet här. Men vi läser igenom lite snabbt här. kai 91 skriver på Instagram. Åh, oh, Det ska bli riktigt intressant att höra. Jag älskar spelet för vad det är men har väldigt blandade åsikter om det. Om vad det egentligen skulle ha varit. Och vad det istället kunde ha blivit. Ja, det är lite som jag har sagt här. Ingen kritik på så sätt. Men massor av tankar. Eh, lite kort kanske. Grymt spel rakt igenom annars. Särskilt de sista kapitlerna tyckte jag var riktigt bra. Mer sånt. Tänkte jag att sen tog det slut. Ser verkligen fram emot alla kommande tillägg och expansioner som det talas om. Ja, just det. Uh, just det, bilen kan ju flyga också ja. <laughs> i spelet uh, ja, vill du läsa nästa kommentar den är från Muskelsmurf han skriver jag blev lite besviken på spelet det var inte så bra som jag hade hoppats på den öppna världen gav mig ingenting och sidouppdragen kändes väldigt meningslösa spelet var som bäst när det var linjärt och när det väl började bli bra så tog det slut väldigt fort jag vill så gärna älska spelet men jag kan bara inte mm där var det också en som kanske vill ha mer på räls. Liksom. Jag hade velat ha liksom den här, som jag sa, balansen mellan öppen och... Alltså illusionen om en öppen liksom hade varit med min grej. Björn Rosendahl har skrivit... Har ofta otroligt kul... Med spelet och uh, klockar 120 timmar Det är ju vansinnigt mycket, vad fan har jag spelat? Jag har spelat 60-70 <laughs> timmar um, Har gjort i princip allt Förutom den allra sista plattformskrottan Som jag kämpar med just nu Det var den vi pratade om tidigare här um, Och det kommer bli den största utmaningen I postgame känner jag um, Var rädd att chapter 13 Alltså kapitel 13 Skulle vara hemskt Men det var, men med det vetskap Så var det bättre än jag trodde inte värre än Shinra-byggnaden i Final Fantasy 7 faktiskt. Kan ju vara en generationsfråga hur man upplever det. Alltså, Shinra-byggnaden i Final Fantasy VII är ju betydligt lättare än det här jävla skiten. Det. Ja, ja. Alltså, det här var bara uselt. Ja. Usch. ja. Eh, vi ska avsluta här med ett långt mejl, det kan du få läsa. För du är bättre än mig på att läsa långa ja. mejl. Det är från Grullman Markus. han säger hej par i pixlar Jag ser jättemycket fram emot nästa avsnitt Då ni ska diskutera Final Fantasy 15 eh, Om jag inte har fått något Om bakvoten säger han Men Nej, nej har du, inte. du hade rätt Blir ett sånt avsnitt där jag kommer att tanka par i pixlar Kaffekoppen full och sätta mig ner i lugn och ro Och lyssna på allt det intressanta och roliga er dynamiska du och lyckas förmedla Avsnitt efter avsnitt Kaffekoppen finns att köpa på videospelsklubben.se <laughs> <laughs> Förlåt Ja. Jag var inte alls pepp på Final Fantasy XV. Jag hade inte satt mig in i vad spelet handlade om, eller tittat på några gameplay-videos. Jag hade väl som hastigast fått uppfattningen att det var en väldigt opersonlig karaktär man skulle rätta runt. Detta var ju kast då jag värdesätter de färgrika karaktärer som brukar figurera i Square Enix äldre spel. Efter lite fina betyg och ett kraftigt nedsatt pris skaffade jag spelet efter jul och började lira. Det första som slog mig var hur fin och tilltalande världen var. Det är vidsträckta vyer som är en fröjd att färdas genom, vare sig man rättar runt i bilen eller sitter på en rygg. Att det finns en diner i varenda håla gör ju bara saken bättre. Soundtracket är bland det bästa jag har hört. Skulle man tröttna på det så köper man ju på sig soundtracksen till de äldre spelen på någon sketen mack och lyssnar på dessa istället. Gameplaymässigt kändes det som Xenoblade Chronicles, vilket jag spelade förra året och playde ner 80 timmar i Bra spel alltså Fast det som verkligen förvånade mig var hur fäst jag blev i de fyra huvudkaraktärerna Helt osannolikt egentligen, då designen på dem samt konceptet samt fyra bros inte ska fungera, men de har ju en sån härlig hjärtlig stämning i gruppen och är riktiga personligheter Man kan se hur de bryr sig om varandra under de tyngre storynedslagen under sliderna, eller då de bara hänger lite casually i bilen eller runt lägerelden. Bästa maincasten på mycket länge. Spelets Story vet jag inte om jag är helt engagerad i och har väl i mitt huvud förenklat den lite till att, ja, jag ska rädda världen genom att ge imperiet på moppo. Fast jag kan inte sluta spela då allt är så himla kul. Matlagning, fotografi, levla, utforska, fiska, jakt, serva bilen, leka biolog, besegra gigantiska monster och så vidare och så vidare är på chapter 10 just nu och har avverkat så gott som alla sidequests som dyker upp. Kommer säkert ha klarat avspelet till dess ni släpper nästa avsnitt. Fantastiskt spel som jag var helt oförberedd på att tycka så bra om. Ha det gott och tack för en bra spelpodcast. Med vänlig hälsning, Marcus. Jättefint mejl. Jättefin. Han, han, han skickade det liksom in som en helt egen recension här och ja, vi har precis. väl ganska liknande åsikter i, ja, som, som Marcus Ja. Jag märker här. ju att du Marcus... Ja, men du, du, är, du är hjärtlig Du tycker hjärtligt om det här spelet mm. liksom Och eh, vi har väl Varit lite mer kräsna liksom, Och gått mm. in på djupet med Varenda liten grej som vi stör oss på Men overall så tycker vi Samma som dig, det är ett musikspel spel liksom. mm. Absolut, men jag Absolut. Tycker, ja, men du, du klädde in det väldigt bra Final Fantasy 15 gör sig Värd sin titel ändå Med Uh, med, med, med hjälp Stor hjälp av att karaktärerna är så jävla sköna Tycker jag Ja, mm. det gör det Wow, hörru, det Har blivit ett riktigt sjukt långt avsnitt Det var oh. länge sedan vi gjorde ett avsnitt som blev två, två och en halv timme långt Ja, oh, det var typ liksom. ja, det var. Och då var jag lika utmattad som jag är nu Herregud, vilket avsnitt <laughs> um, Ja, jag är torr i Och jag behöver sova, känner jag <laughs> Ja, vi ska gå och lägga oss nu Alltså Tack så, ja, med. tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här långa utdragna Final Fantasy 15-avsnittet. Jag hoppas att det liksom har varit till underhållning för er som har spelat spelet. Eh, har ni inte spelat det och lyssnat så här långt så är vi imponerade av er. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Nej, men, tusen tack verkligen. Mm. Hoppas ni har tyckt om det. Vad vi ska göra nästa gång Uh, vet vi inte än Vi har lite planer på olika saker här då Ja um, men vi väntar behöver inte utannonsera riktigt än nej. nej Vill ni veta mer om oss så finns vi på videospelsklubben.se Vi finns på iTunes, vi finns på Acast, vi finns på Facebook Vi finns på Instagram, vi finns på är... Och vill ni träffa oss Så kan ni ju boka biljetter till Göteborg Den 29 april. 29 april Lördagen den 29 april På Retrospelsmässan För ja. vi kommer vara där Ett väldigt såhär, spontant utannonserande såhär, Slutet av avsnittet Ja, men jag kände um, det. ja Retrospelsmässan det ska bli svin kul också. Ja, vi som typ aldrig får tid Att åka på mässor Nej, Men nej. nu ska vi Ja <laughs> uh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Ja, ni Vi, är bäst Ni är bäst. Det, det vet ni att ni är ja, Annars det, skulle det. ni inte ha lyssnat på oss i två och en halv timme Det är vansinnigt vilket långt taget <laughs> Ha så kul när du ska redigera Robin Ja, jag ska ha jättekul när du redigera det här <laughs> ja. Kommer ta mig en vecka ja. Puss och kram på er hörni Puss och kram -ja. I've come up with a new recipe Du pratade när jag sa det <laughs>